Uh, jaz vas lepo pozdravljam, sicer uh, ni bilo ravno predvideno, da bo ta ciklus o nacionalizmu tako kratec, kako samo tri predavanja, pa vseeno, kako gre za zadnjo predavanje cikla o nacionalizmih. Uh, danes smo gogoste povabili in za to se zahvaljujem dejano za posredovanje uh, gospoda magistra Aleša Bučarja iz uh, fakultete za varnostne vede Univerze za Mariborov. <laughs> Se rekli, da moram to poslede povdariti, ta fakulteta je v Kranju ali v Ljubljani? V Ljubljani, v Ljubljani, centru. KDV, ja, smo trojanski kon. Tako, vi predavate tam, ste dragač sociolog? Ja. Na FDV. Naslov današnjega predavanja bo nacija mladi, stranke, na smislu, nacionalizem stranke in mladih. In uh, zdaj glede na to, da kaj dosti uh, ne o tej temi in pa tudi o uh, pač, uh, vašem delu ne vem, mislim, da ne še, da kar vam podam besedo, hvala, mogoče še vi poveste kaj več in mogoče o sebi, hvala, se tudi o uh, sami sebi, hvala, Ja, evo, uh, tudi jaz vas vse lepo pozdravljam, uh, kot je že kolega povedal, Uh, jaz sem sicer zaposlen na Fakulteti za varnostne vede. Fakulteta za varnostne vede je uh, formalna članica Univerze v Mariboru, uh, predtem smo bili pridružena članica Univerze v Ljubljani. Uh, na Fakulteti učim na, na, uh, kaj, v visokošolskem programu, učim uh, kriminologijo uh, z kolegoma v sociologijo skupaj. Drugače na, potem na uh, univerzitetnem programu vam pa vaje še pri predmetu viktimologija, uh, kriminalna prevencija pa penologija. Skratka, moje področje gre predvsem uh, v smeri uh, ugotavljanja različnih devijantnih vedenj, v smeri analize uh, tega, kaj se z, uh, z družbo dogaja, kaj se dogaja na področju tih odklonskih pojavov. Uh, drugače pa sem uh, po svoji izobrazbi, uh, univerzitetni bil politolog, magisterij iz politologije in zdaj delam na Filophaksu, to je bil FEDO, na Filophaksu pa trenutno delam doktorat iz sociologije. Uh, magisterij uh, sem delal iz teme, ki pa se mi zdi, da, da je dokaj povezana s tem, kar sem ali pa no, povezana s tem, kaj sem danes želel. O čem sem danes želel spregovoriti? To je povezava mediji, politika in potem to zadevo sem nekako razširil v stvar, ki bi jaz rad rekel, knjiga, ki bo izšla zelo malo, Na meni je bil minus tri mesece, ampak kako okay, včasih stvari, raje mečem poznano, če so zato bolj kvalitetne. Tako da danes del tega, kar bom govoril, je vzeti je vzeti tudi ven iz knjige, oziroma iz tega, kar ratuje kot knjiga. Naj že na samem začetku rečem, da ponavadim tak sistem predavanja, oziroma teh debat, da jaz nekaj povem, potem, če se mi začne že Upam, da mi boste vi pomagali, pa kaj eh, vprašali, povedali svoje mnenje. Vskočite noter, ni tukaj namen brainwashinga, ne, ni namen eh, prodajanja neke eh, zgodbe, v katero morate vsi verjeti, ampak je namen eh, odpreti debato, eh, delati neke, neke eh, razmisle, skupaj z vami. Pa Glede na to, da eh, poleg debat, ki jih imamo v teh tekstih za svojimi kolegi, eh, bo to tudi še en, ena možnost feedbacka, eh, ki jo bom jaz dobil, pa mogoče da treba še kaj popraviti. Upam, da. Uh, ja, tok, uh, tok o, o vsem tem. Zdaj, uh, najprej sem si zadal, uh, uh, oziroma cilj, ideja je, da bi najprej na začetku spregovoril nek, nekaj šerše, nekoliko šerše v sami politiki, v sami vlogi, kako se politične odločitve oblikujejo, kako se mi, kako se mi, kot voljivci, obnašamo v tej politični sferi, na podlagi česa delamo te odločitve, kako jih delamo in potem nekako bi proval to zadevo peljati proti smeri, ki sem vam predstavil tudi v pozetku ali pa predstavitvi tega predavanja, to je predvsem penalnemu populizmu, pa skušal se bom če vas ne bom že tako čez dolgo času, eh, navezati na konkreten primer, to je primer eh, sprejemanja novega kazenskega zakonika eh, v Republiki Sloveniji in tam, v tistem notri, iskati neke elemente eh, tega penalnega populizma, ki jih po mojem mnenju pač lahko eh, lahko najde. Okay. Eh, in že to je bilo pet minut pa samo v sem naredil. Ustavite eh, me, če, če bom predok. Najprej, če gremo gledati, kar se tiče, kako politiki, ko sprejemajo kakršnekoli politične odločitve, ko sprejemajo svoje politike, kako sploh te politike, vsebino teh politik spravijo nasne. kako mi kot voljuci v današnji družbi funkcioniramo, s kje dobivamo informacije, je preprosto odgovorne veliko večino informacij dobimo iz množičnih medijev. Ne. Informacij o političnem dogajanju, jaz zdaj vedno primerjavo, Nemogoče je, da bo kdorkoli izmed nas hodil za predsednikom vlade, za poslanci in jih spremljal na vsakem koraku. Ne. Povzetek nekega tega dogajanja, ki, kar se dogaja v družbi, dobimo, dobimo preko medijev. Ne. Zaj seveda ta, ta vsebina, ki jo dobimo preko medijev, je na nek način prefiltrirana, je celo, sociologi temu rečejo, medijska konstrukcija realnosti, ne, ker pomeni, da ni nujno, da je vsaj tisto, kar tam vidimo, neka dejanska realnost. Bi lahko sicer razpravljali o tem, kaj je dejanska realnost, ne, ker je tudi tam gre za konstrukcije. Ne. Ampak so primeri, ko, ko lahko zelo preprosto rečemo, da je neka vsebina, ki jo preko medijev dobimo, a, pa vem, da imamo kolega, ki je predstavnik medijev tukaj, ne? ampak da je tista vsebina, ki jo dobimo preko medijev, eh, prefiltrirana ali pa da je celo tako eh, popačena, ker jo je akter želel popačiti, eh, da je na koncu, eh, imam primer, s katerim podkratim to tezo, da je akter na koncu eh, uspel eh, vreči medije do te mere na nek trik, da smo potem posledično vsi v tistem trenutku verjeli, da je to realnost, če govorim zdaj o tej konstrukciji realnosti. Medijska realnost je bila skonstruirana in sprejeta v, naši, v naših glavah kot dejanska realnost. Primer, o katerem govorim, je, vsi se ga verjetno spomnimo, primer eh, računalniškega svetovnega prvaka eh, Matjaža eh, Rogla, se spomnite primera iz pred eh, približno 4-5 let, eh, na naslovnici prva minuta eh, poročil na naslovnicah Ledi Jane in vseh ostalih revij, je bil intervju za tem fantom, njegova slika, vse posod. Pisal mu je takratni predsednik države, Milan Kučan, takratni premier, Janez Drnovšek, mu je čestitev, ministri za šolstvo, ne vem, vse. In če bi takrat slovensko javnost vprašali, kdo je, svetovni računalniški pravak bi se vedel vsi, vključno z mano, odgovorili, ja pač, ne, tam Matjaž, naše gori list, je eh, ta svetovni računalniški prvak. Ne. Zdaj, zakaj je dan ta primer? Zaradi tega, ker v tistem momentu je ta medijska konstrukcija realnosti postala realnost v naših glavah. Ne. In seveda pač smo verjeli v njo in če zato to na politiko, ne, so določene stvari, za katere eh, sem povsem pripričan, da so enako skonstruirane, eh, pa pač v primeru tega računalniškega prvaka smo zvedeli, da zadeva ne drži. Ne. Po 14 dneh so sledili popravki, umiki, nove novice. V politiki pa ponekod zvemo to. Ne. Ponekod pa pač ne. Ponekod pa pač mogoče skesano, kak politik potem čez več let pove, da se je pa takrat in takrat dejansko zgodilo nekaj drugačne. ne Če vam dan tipičen primer iz politike, primer Watergate, ne. laganje, pranje, pranje nekega perila, ki ni bilo omazano, ker je pač izgledalo vse kot lepo, je potem čez eno leto šlo tako daleč, da stane celo ameriškega predsednika takrat mandata. Ne? Laganje in pa pretvarjanje v javnosti. Daj, če grem mečken naprej, kar se tiče eh, delovanja današnje demokracije, pač hm, različni teoretiki, ki razmišljajo o demokraciji, govorijo, da je ta sestavljena iz dveh elementov. Ne? Tista prava demokracija, kako bi naj delovala, naj bi bila sestavljena iz tega, da ima javnost, širši krok ljudi možnost vključevanja v sprejemanje političnih odločitev, da se nas vse, ki, ki sestavljamo to širšo družbo, širšo areno vključuje in, pod, in na drugi strani ta, ta drugi element, da lahko nasprotujemo, da lahko rečemo, če nam kaj ni všeč, lahko nasprotujemo in to javno nasprotujemo. Uh, so potem še nekateri drugi elementi, o katerih bi lahko govoril, pa da nam bom delgovezi, pač te sta se mi zdela ključna. Zakaj? Zaradi tega, ker tisto javno nasprotovanje, pa s tem, da te ni strah, da boš potem sankcioniran, uh, je, da ne bo ne preč neke sankcije, je tisto ključno uh, vsaj za mene, uh, ki, kar bi morali politiki pač, uh, za kar bi se morali politiki zauzemati. Ne? No, zdaj, če gremo gledati, eh, pač ne vem, zakaj meni po, po tekstih zelo blizu čomski. Na čomski kaj rečete, da reče, eh, ne, da je politika vse prej kot to, eh, da prevladuje eh, predsem sankcioniranje tistih, ki razmišljajo, in pa na drugi strani, ki in, in to razmišljanje na glas povejo, in pa na drugi strani, da je, eh, ame lahko samo nekdo upomne, ko, ko bo ura eh, Če za ene pol ure, naprimer. Ja, ene pol. Jo, sem uro, ker če ne si jo dan gor, ker ja, se poznam. Uh, Fenomenalno. Uh, ja, in sam pravim, pa čomski, da uh, se zgodil vse prej kot to, ne, da uh, na eni strani da se javnost in pa ljudi izključuje, na drugi strani Uh, da se tiste, ki pač uh, spregovorijo in ki, uh, ki nasprotujejo, uh, da se jih sankcionira. Zdaj, jaz se ne bom povzal v ocenjevanje stanja v Sloveniji, uh, lahko vsak izmed nas naredi neko autorefleksijo, pa skuša oceniti, kakšne so razmere na tem področju. Uh, in tle moram narediti če še kaj didel, pa bom naredil točno to, da bom komentiral, pa se ne bom. Ok, uh, če, gremo, uh, če gremo naprej, kot sem že povedal, Uh, ja, eden izmed primerov, o katerem sem želel danes pregovoriti, pa ko smo se sam uh, sem že Dajana v bistvu eh, nekako testiral, sprovociral, včeraj sem delal to z kolegom, uh, je primer, m, ker pač trditev je, da je politika in pa tudi uh, politične odločitve in na drugi strani tudi delovanje medijev definitivno povezano za neko kulturo, uh, kjer kulturo družbe, kjer pač prihaja, do, do, kjer mediji deluje, kjer politika deluje. In konkreten primer, ki, se, ki sem ga navrgal, Po katerem najnazadnje želim spregovoriti tudi z vami, pa mi potem, če se boste zapomnali, lahko komentirate. Vos prosim, da mi komentirate. Je primer eh, objave karikatur eh, Mohameda m, v danskih časopisih z, ne vem pač, če se spomnite, izpred dveh let približno, objava karikatur z bombami na glavi, z nožem med zubmi in tako dalje. Ne? Pač takrat se javnost in politična in pa tudi na zadnja strokovna javnost razdelila na, na dva pola. En pol, ki je zagovarjal svobodo govora, svobodo tiska pravico, pravico do objave takšnih karikatur. In na drugi strani, drugi pol, ki je govoril pač, da mogoče pa v primerih, kot to izove takšne reakcije, ko gre za, za stvari, za kateri lahko že naprej, vemo, da, da bo izvale negativne, negativne reakcije, da se v tem primeru lahko pač tisti, ki želite objavljati, zadrži, stopi korak nazaj in ne naredi tega izpoštovanja do te druge kulture. Ne? Ker ve, da bo s tem izval, neke negativne reakcije. Zdaj, tukaj je pač ta e, dilema, ne, svoboda govora, svoboda tiska, e, napram, e, napram m, e, pri zadetju e, neke, neke, e, neke skupine ljudi. Za veliko večino nas vredno ta, ta karikatura, takšne karikature nimajo nobenega, m, nobene čustvene reakcije, ne reagiramo na to, ne, ampak za, za tiste posameznike pa je to sprožilo konkretno reakcijo iz njihove strini. Vprašanje, o katerem smo tudi zdaj diskutirali, je vprašanje, ali je šlo v karikaturi za satero, ali je šlo za prikaz neke negativne nastrojenosti do konkretne negativne oblike ene ekstremistične politike islama, Ne? Moje mnenje je, da ni šlo, ker potem bi pač nekdo naredil karikaturo v same bin ladna z bombami na glavi. Ne? Je šlo pa za karikaturo preroka. Ne? Uh, in po mojem mnenju je šlo za, uh, za pač uh, norčevanje iz, uh, lahko jo v tako, za norčevanje iz konkretno, eh, konkretno izvero izpovedi in razumem, tiste, ki so uh, sploh, če damo zraven še specifiko, Upotabljanja neke osebe, za katero verjetno vemo, da v Istmu pač tega ne delajo, ne? in je šlo za, za neko naručevanje, ki ga lahko vzamemo na ta način, ne? za naručevanje iz celotne veroizpovedi. Predvidevamo, no da te, pač te karikature, ko je zgodovinsko gledano, ne, se nekako pojavijo v tiskovnem v 15. 16. in 60 poletju, ne? V spopadu med Rimom, katoliško in protestantsko vero. Dejansko se je pojavil protestantskih režim, tako da res spada tudi Danska. Recimo, da so dejansko takrat zelo žali, recimo, da papež, da ne prikazujejo kot antikrista, recimo kot pošast. In zdaj to vse da je sedaj drugačno. V prvem primeru je to, da v bistvu, se to spodbuja neke verske in strpljivosti. Enako veljo tudi v tem primeru, ki je pač samo zdaj pač zgodovinski priskopne. Če tega, ki, recimo, lahko govorimo pač o neki akciji, znam, ko govorimo o Polofarsi, te iste zadeve. Dalsko pa gre kot sredstvo orožanja, to besedno, ki so politična propaganda v teh primerji karikatur. Ne? Čisto ja. Niso tako nedovdje, kot lahko rekel. Ne? In se težko skrijejo za pravico, pač svoboda izražanja. Jaz delim mnenje za vami, tudi, če gremo gledati uh, v času, zakaj sem v tistem času bile karikature še bolj, uh, Še bolj pomembne, oziroma m, zakaj so jih postavljali v ospredje, velika večina ljudi je bila ravno v tistem času ne. in si za karikaturo vse množico, vso množico ne govoril, ne? Ti, ko si pokazal sliko, za Francijo so značilne karikature 16. 17. stoletja, kralj, ki krade in je velike potice, ne vem kaj vse, ne? med tem pa malo ljudstvo potlačeno, ne? Je res, da vmes pride do preskoka, razvoja, pismenosti in tako dalje, ampak iz te karikature jaz razberam to žalitev. Ne. Če, če bi šlo za, za nekega islamista, ki se zaletava eh, z avionom proti stolpu, ne, eh, bi mogoče ga raz, razumel drugače. Ne. Seveda potem pod nekim pogojem eh, enakosti, da bi bil nekdo pripravljen objaviti tudi karikaturo, eh, ne vem, na drugi strani, eh, kakje druge veroizpovedi, ki pa mogoče eh, nasprotuje uporabi, kondomov eh, v Afriki in se, in se dela pač na ta način nekaj druga tabu tema. No, ampak, ja, eh, jaz iz tega to razberem, no. to, to je moje mnenje. Zdaj, eh, m, poleg tega, ne, tudi izgovori, ki so se potem pojavljali, ne, da pač karikature so v tem prostoru dane v naši kulturi, v naših eh, sprejemanje v prostoru, kjer se ne sprejemajo naša pravila. Ja, je res, ne? ampak tudi za celotno Evropo je značilno veliko število priseljencev, iz, ki so v islamske veroizpovedi, več milijonov, tako da pač mislim, da je to pač zgolj, zgolj neki zgolj bi bil, no? Zdaj, vprašanje, no, da je prečanj, zdaj, uh, zlame, se da za, da ne bi če mene uprašate če bi bil urednikih nebyl bi objavo. Ja. Samo ehm tepiranje FC10 seno da fundamentali da so pa um, Maria je profesorica, ne? Uh, za neko Je to za nekaj način, kakšen fundamentalizacij? Mislim, da se ne smejo v nekih kulturnih, nek, vvarovanjih, ne vem, ne. Je zato ker je to na nateže svoboda izražanja. Mislim, da ta, če tehnica sosebna, bi bilo malo enako, kot je ta rednik, na, prema s tem, proti ne vem, ne vem. Kulture, ki prepoveduje ne, bombe, neče, to se ne, to je je oni lahko kritiko njihovih stališčin, zdaj to reje. Kaj hoče začeti s tem, Če bi tako da bilo, ne bi svet se lahko razvidelo, če ono se ampak bi, bi živeli neki izkrpljivosti, ki je to noč, da kot se zdaj zgodilo. Ja, gre za zatehtenje med tem, kaj ste vi omenili in med vsem negativnim, kar prinese na drugi strani. Na ta način, da se mi zvika, da očedan imamo preimotna več obtežja, boleče, ne? Jaz bi še en poglednje s postavom. Kaj če imamo en kulturo, ki je dobro množična decina, da je predstavljala 15% populacije od 20%, pa je v sami tej kulturi zapisano, da imamo pogromno trgovo, pa džela deligije so taka da recimo tako pogledujejo kritiko. A pa pač če si zamislimo o nek primer kulture, ki jo malo se kaj že prizadene, ki recimo naše kulturne prakse že prizadjevajo, kaj zato, da, da se to razmeri, kaj promakne? Ne. Ali je nekaj ogovornosti tudi na kulturi, ne, da dostrejme to, da je ekotiziramo? Ne. Ja. Ne, kaj. Ne, pa če jaz tudi samo lahko da mislim, da bi, tam prekame tale, ne, mislim, da ta sogratski ideal, a, a, antični ideal, ne, to, kaj ga skušamo mi sprejeti, posoliti, ne, recimo temotak je, da a, je treba očitlje kogorkoli kritizirati, recimo moramo to popuščati, na ta način se ta ideja, svobode in prinašanja znanja in idej v bistvu pojavljajo ne, nekaj vreč neši zgodbini in zdaj zaniklanje deba na kakršen koli način. za zih vprašili, priznam, da so situacije, ko je to res treba dati na tehnica, ampak a, vse nam mislim, da je že nekako naprej morala je, da se bodo napredna ob tem ljudi. Ja. Nekaj, če je namen ne, nekoga, ki je tako, da je na svobodo, kot je na stojnosti, in se pa kaj je to izključen namen tega, tem, o tem, v kakšni svobodi v resnici mi govorimo. Ker eno je da je da naprej nekaj ideje, pa nek takega, kakorkoli že. pa je torej edini namen, da ti napišeš reakcijo, ki je skramo negativna, samo zaradi tega. Ne. Vse, moje nemi to vemo problemče, da je v kateljko drugo osebo, naprimerite, bomo za kakrkolik seveda je osebo, ki se neriša. Vsi jim se ne ve, kako izgleda. ni poanta da v preroku, ampak je v tem, da se in nekaj vnogaj. In se samo to, to, kar je, kar je gradil, da je pač izrajo svoja Nize, ninojno da je to svojo Ta primer se hoče točno je zvedi. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. s tem ne. Pravnačkih, ne, ne. Pravnačkih, ne, ne. Ti, ki so vlaščali, Jaz bi, jaz bi rekli, okay, zdaj v drugo smer, ampak... Če, če smeš svoje mnenje, da tukaj noter... Ne. Uh, v debati, ki smo imeli zdaj, uh, smo prišli do dobrega zaključka. Ne. Uh, pred svetovno vojno. V 30-ih letih so v Nemčiji bile karikature židov za velikim nosom, ki so kradeli denar in tako dalje. Ne. Če gremo zdaj, v, v današnjem času z moralnega stališča ne, so razpihovale, so vrašstvo, so širile negativno odnos do židov, še celo tako daleč so šli primer, da so se otroci v šolah učili, pač vse to pisali teste o tem, kako so židi slabi. In seveda je bilo preko medijev to podpihnjeno. Ne. Zdaj, Če vlečeme na čaje, ne, če je zame tisto nespremljivo, ne, je tudi nespremljivo v tem trenutku pač delati za skupino, sploh, ker je ta karikatura skrajno stereotipna, ne, uh, delati, etiketirati in označevati celotno skupino preko te karikature kot nekaj ekstremisti. Ne. Uh, sem, da obstaja uh, 99 odstotkov uh, ljudi, ki jih pod to karikaturo lahko uh, nekako simboliziramo, ki so vse drugo, kot tisto, kar, kar, kar je ta karikatura hvala sporočiti. In je naredila točno to, kar je kolegica rekla. Odpirala je neko sovraštvo, odpirala je, razpihovala je neka negativna čustva in če se moraš postaviti v, v vlogo nekoga, ki presova med svobodo izražanja in širjenja tega negativnih čustov v družbi, širjene nestrplosti, se jaz postavim, pač Tak kurzor, premikam, potem v zaščito tistih, da ne bom širil nestrposti. Enako, če me vprašate v konkretnem primeru sovražnega govora, med tem poljem, ker pač na eni strani imamo svobodo izražanja, in če zdaj navežem na politiko, ne, svobodo izražanja in na drugi strani širjenje sovražstva. Jaz bom kurzor pač žal, ga bom v zaščito družbe premikal proti tistemu, da bom omejeval svobodo govora, če bom pod psem na enim pogojem, če bom uh, zatem, uh, zatem zmanjševal in pa onemogočal ljudem širit nestrpnost, šrt uh, sovražni govor. Ne, in gre enako, enako merilo bi del v primeru teh karikatur, če no. da Yeah. Mislim, da je bila da je problem, te, damo tem, da je šlo nekaj vrste izziv, ki je bil postavljanje delno časopiso, ali si upal, ali se ne bo potrej, da, da je dejansko šlo za nekako uh, preizkušanje uh, ne, odziva, koliko, če se dam sprem, mm. ne smete bil, da je še pravil bodo, ko se spojni in ko se razmišlja. Takrat, kako to aktualno, na tem, sem je zdelo problematično analiz, kako je da je šlo pač za namirno preverjanje tolerance, mislim, manjstega življa, ki bi temu Ja. In da je tu pač ta problem, ki je kar drugač vse bolj srednje za če gre za pač neko količino svobode, ki ne ima za obvjetel v tej teme. Jaz ja se sprašujem tudi o primarnem motivu vseh medijev potem ki so sledili temu. Ne, ne vem, če veste, celo v slovenski časopisih Soklavni. smo jih lahko gledali. Ne? Ja. A, jaz vem, da sem jih videl v... Ja, ne? v žurnalu, ker sem si izpravil, ti si izvod, so bile direktno, uh, ja, sem si izpravil vseh, ne vem, šest ali jih je, uh, jih je, jih imam spravljene, ker, ker me je fasciniralo, da so jih tudi v Sloveniji uh, šli ponatisni, da rečem, ne, niso, in pravno, tukaj zdaj gre v dvojnost, uh, uh, dvojnost iskanja motiva, na eni strani, uh, ko, ko, uh, Ne rdečo niti tukaj skozi, čez moj tekst je, da mediji dan danes predstavljajo nek element, ki vse bolj deluje na ta način, da se obnašajo, predvsem kot, pa to ni samo moja ugotovitev, to je ugotovitev številnih raziskovalcev, da se obnašajo kot element, ki deluje kot še eno podjetje na, na trgu, ki prodaja neke izdelke, te izdelke vsi kupujemo. Uh, in seveda se obnašajo po načelu cost benefita. Uh, ponudim tisto, kar ljudje želijo uh, kupovati. Ne? Uh, iščejo, idealno, uh, idealno imajo med, uh, med tem, kar ljudje poprašujejo in tem, kar jim sami ponujajo. Uh, no in v tej drugi, v sekundarni uh, motiv in pa v drugem ponatisu bi vse prej verjetno najde to, Da, da so želeli si na ta način dvigati svoje naklade, branost eh, in povečati krog ljudi, ki so poprašovali za tem izvodom. Ne. Jaz vem, da smo pač, takrat vsi pogovarjali o tem. Ali si jih videl tudi v, v tem žurnalu, ki ga navadno, eh, z kolegi ne omenjamo, so jih imeli noter, ne. Um, ja. Ok. Uh, Ampak, kdo še kakršen komentar na to? G gremo kar naprej. Okay. Uh, se Na koncu smo ugotovili, da smo zabreden, ampak če bomo vsaj nekaj od tega, kar je v moj namen izpostavil, bom čisto zadovoljen. Če gremo naprej, je v samem političnem komuniciranju, in pa v samem komuniciranju, in po samem izražanju, ki ga sprejemamo kot v današnjih družbah, na eni strani dobivamo politične informacije preko dnevno informativnih programov osebin, informativnih vsebin v časopisih. Na drugi strani pa na naše, na naše sodbe o različnih politikah vplivajo tudi različne osebine, ki so lahko na neki točki stičišče med informativnim in zabavnim, konkretno na primer primeri različnih dokumentarnih, poddokumentarnih filmov, Uh, za katere pač sem pripričan, da, si, da jih vsi vzamemo kot uh, nekaj kredibilen ver uh, ali pa jih večina ljudi jemne kot kredibilen ver, uh, neke resnice, nekega te, tega, kar uh, je pač tisto na podlagi česar v končni fazi oblikujemo svojo sodbo v teh politikah, ne vem, na primer, primer van dan uh, Al Gorova, uh, Inconvenient Trust, uh, Siko, Fahrenheit in tako dalje, Eh, filmi, ki smo jih vzeli, kot pač eh, nek, nek eh, eh, prikaz realnosti, kaj se je dogaja, ne. Eh, uporaba filma itak eh, v, v smislu, če hočete, tudi politične propagande, pa je poznana že iz 30 let dalje. Ne? Ampak jih jemljamo kot, kot eh, neko, eh, nek, nek ver informacij, na podlagi katerih izblikujemo tudi svoje, sodbe. Če grem še naprej, tudi v, v konkretno v področju razve, razvedrilnih vsebin, razvedrilnih eh, ali pa zabavnih eh, sprostitevnih del najdemo na, katere, na podlagi katerih lahko sklepamo, da se eh, vsaj konkreten primer, ki ga mam tukaj, na primer Da šifra, ne, eh, primer romana na prvi strani imate napisano, da gre za roman Uh, imate, ko odprete uh, internetno stran avtorja, na veliko napisano, da gre za roman, uh, ki sicer uh, so vsi liki izmišljeni, določene, uh, določena dela, določeni elementi so zgodovinsko vzeti, ampak da gre za neko fiktivno zgodbo, izmišljeno zgodbo, ampak na drugi strani, ne? potem, ko mečka na pobrskate po internetu, ali pa če se mečka spomnimo nazaj, ne? ugotovimo, da se uh, Rimo Katoliška crkva na, na to delo, ki je roman, ki je neka fikcija, Ustro e, odzvala, e, sprožila celo e, neke seminarije, e, delavnice na to temo, kako prikazati ljudem, da ta zgodba ni resnična. E, sledili so e, m, izjave za javnost, pisma javnosti, ki so ljudi pozivali, e, da pač naj naredijo odmik, da zgodba ni resnična. Ne. Se pravi, nekdo se je počutil v nekem koščku ogroženega, da ga nek roman, ne, se pravi neka vsebina, ki je ki je namenjena predvsem zanimivemu sproščajočemu branju, da ga ta malo lahko začne ogrožati, da lahko začne odpirati neke nove teme. Zdi če vam dam en primer, verjetno ga poznate, če pa ne, je primer, ki podkrepi to paranojo ljudi, na primer konkretno v tem primer na primer glemo katoliške cerkve. Primer radijske zgodbe iz 30-ih let, iz, konkretno iz leta 38 iz Združenih držav, poznate primer Mars napada, radijska oddaja, na kateri je šlo pač v tistem času, je bil radij eden izmed, če ne najpomembnejši ali najbolj priljubljen medij, radijska oddaja, na kateri, v kateri so predstavljali in pa predvajali poročila v kontekstu Marsoci so napadli ZDA, ljudje že bežijo, toliko žrtev v tem modelu, če greste na YouTube, jo lahko še poslušate, v tem modelu jih toliko beži, toliko mrtvih tam in tam. Ne? In potem raziskave, ki so ugotavljale, kakšne so bile reakcije ljudi, je bilo ugotovljeno, da je več milijonov ljudi se počutilo prestrašeno ljudje so se med sabo začeli plicariti, nekateri so pisali poslovilna pisma in tako dali. Ne? Skratka, neka fikcija, neka fiktivna zgodba je, je ljudi pripeljala do tega, da so bili pripričani, da so v združenih državah pristali marsuci in začeli napadati, napadati druge. Tako da ne, v tej točki nekako razumemo, vse tiste, ki tudi ob eh, teh zabavnih osebinah, ali devinčeva šifra, se počutijo nekako ogrožene in hočejo jasno, eh, jasno izraziti svoj odmik od, od tega, kar je počutila osebina tiste, tistega dela, tistega medija, eh, kar je predstavljena drugih. Zdaj, če gremo naprej, eh, če sem že na začetku povedal, ne, da večina ljudi nas izve o političnem dogajanju predsem iz medijev, Uh, je pač dejstvo, da uh, uh, v obdobju od enih volitev do drugih volitev mi spremljamo politiko uh, v, v veliki večini uh, preko medijev, ne, nekatere osebine uh, šerimo tudi dalje, uh, potem preko teh medosebnih kanalov, ko, sam, m, ko sami v sklopu, v, v krogu ljudi, predvsem v, v krogu svoje socialne mreže, sami govorimo, spregovorimo o različnih temah, za katere se seveda katerim seveda pripisujemo neki zrecem pomen, za katere smo pripričani, da so, so pomembne, da so tiste teme, ki, ki se nas dotaknejo. in ne vem, pač primer, ki se, vedno, ki se ga vedno uporablja kot ozorčen primer, širjene neke nove novice, neke politične novice, ki je najhitreje obkrožila ljudi, je primer atentata na kennedy -ja, v roku po raziskavah, ki so jih delali v roku ene ure po tato na ameriškega predsednika ene ure po objavi, eh, po objavi te novice v poročilih eh, je velika večina ljudi že z dvigom telefona z, eh, z trkanjem na in tako dalje preko medosebnih eh, kanalov zvedela za to hm, pač takrat tragično novice, eh, Zdaj Če gremo naprej, če sem rekel pač v obdobju med volitvami, ena iz značilnosti današnje politike je, so volitve, ki potekajo na vsake štiri leta in seveda posledica tega štiriletnih mandatov so pogotovitev številnih raziskav, iskanje kratkoročnih rešitev in pa izvajanje politik, ki so predvsem kratkoročne in imajo kratkoročne učinke. Posledica tega pa je na drugi strani tudi predstavljanje teh eh, politik, ki, ki prinašajo rezultate v štirih letih ne, eh, preko medijo. Zdaj, eh, kasneje se bom še dotaknil sprememb, ki so se zgodile eh, z, eh, v samo medijskem prostoru pa v samo družbenem prostoru, Z razvojem potrošniške družbe, z razmahom, z, z željo različnih korporacij potem, da so svoje izdelke približali ljudem, da so, da so izdelke ljudem, med ljudmi naredili te izdelke zaželene, da jih so jih ljudje začeli kupovati. Posledica vseh teh sprememb se odraža tudi v, v medijskem poročanju o sami politiki. Na eni strani to letni mandati in na drugi strani spremembe v samem delovanju, v družbi, v, v potrošniški orientiranosti družbe pripeljejo do tega, da prihaja v uspredje predvsem stil politike, prihaja v uspredje predvsem, predvsem vizualne podobe, preproste rešitve, kratke rešitve, In v, v času, v, v razmerah, ko se, nek, ko se nek krok ljudi znajde v slabem položaju, praviloma se zgodi to ko se znajde nek krok ljudi v slabem položaju, v deprivilegeralnem položaju, ko se počutijo izoliranje, se imponuje neke preproste rešitve, všečne rešitve, seveda navadno to se zgodi preko medijev in ljudje potem navadno te politike nekako ali pa tiste, ki jim dajo te preproste rešitve, eh, nagradijo. Zdaj, če hočemo, lahko gremo iskati formulo že v 30 letih v sponu eh, nacistov, eh, še lepša pa je, pa če bi mel, eh, če bi se jaz prej spomnil, kolega sicer omenil, da imamo to možnost, ampak sem se jaz prepozno spomnil, eh, še lepša pa je, pa je primer v eh, sloboda na Miloševiča, eh, posnetki Zbro sem pač nakupil posnetke. Od tistega prvega njegovega eh, nagovora, eh, ko se je nekako rodila ta njegova hm, legenda, eh, njegov imid izublikoval na Kosovu, eh, če se spomnite, niko neče, da vas tuče. Eh, od tistega trenutka, ko je pač Miloševič eh, nagovoril srbski, eh, srbsko prebivalstvo na Kosovu, eh, ne, ko je bila predstavljena potem zvečer ta zgodba, Ta njegov citat, ta njegova izjava, kako hodijo med srbskim prebivalstvom, seveda pač policisti, ki so bili takrat jugoslovanski policisti iz vseh republik, so srpske protestnike, ki so protestirali, želeli razgnati protestniki sami, potem, ko jih, ko jih intervjujejo, če je kdo gledal slučajno dokumentar BBC-ja, smrt Jugoslavije, protestniki sami povejo, da so imeli v pripravljene kamne na tovornakih in so metali kamenje v, v policiste, da so jih sprovocirali. Miloševič je zaščitil eh, srbsko prebivalstvo, eh, postal legenda, temu se doda samo še eh, zadnja kocka eh, na, na, eh, na hišk, v hiški, eh, ko takrat Slovenija, v cankarjevem domu podpre eh, Milan Kučan v svojem govoru. Če greste brati cel govor, ugotovite, da je poziv tistega govora eh, eh, poziv k neki strpnosti, k umerjeni politiki, Milan Kučan to pove in potem seveda isti večer srbska televizija predstavi eh, ta del Kučanovega govora za komentarji. Eh, v smislu, Milan Kučan je bil še, še bolj provokativen, spodbujal je separatizem na Kosovu. Spodbujali, spodbujali so separatizem in zagovarjali separatizem Slovenije in tako dalje. Drugi dan, na ulicah Belgrada milijon ljudi, milijon ljudi, ki zahteva razglasitev izrednih razmer na Kosovo, milijon ljudi, ki, ki podpira Miloševiča, milijon ljudi, ki se dere slobo slobo isti večer, če se spomnite značilen govor oziroma najbolj znan govor Miloševiča, ne čujem dobro, ki je nagovoril isto milijonsko prebivalstvo, naslednji dan dobi pač vojska posebno pooblastila in ukrepa na Kosovo. Ne. Skratka, preko medija intervjuje, ki so bili narejeni z direktorjem takratne jugoslovanske srpske Televizija RTV Srbija, sam reče, ja, zavestno smo pokazali to, kaj se dogaja v neki drugi republiki. Politika je to obrnila v svoj prit eh, za nekim populizmom, za nekim kazanjem. Takrat so bili pač Albanci, tisti, ki so bili krivi, in pa Slovenci, ki so bili krivi za slabe razmere, ki so se zgodile. Eh, se prstom pokaže na, na neko skupino eh, ljudi in Uh, zmobilizira na eni strani, na drugi strani pa pač uh, uh, spravi najprej ven, zmobilizira in zmobilizira v svoj prit vse te ljudi uh, in s tem se prične neko spoln Miloševiča. Ne. Uh, preko medijev, preko politike, uh, z katero je, ki je blaho izkajška politika, je pač poiskal uh, svoj način uh, in pa svoje sredstvo za mobilizacijo. Zdaj, Ma kdo kakšen komentar, mogoče, če naredimo na ta način, da že sproti, če kdo želi komentirati kaj. Ne, ok. Um. Ja, kar, zato sem zagrabil vodo. <laughs> Prosim, da, da je realnost, politična mm, ja. ja, ampak uh, družbena realnost. To, to, kaj mi vemo, je medijska konstrukcija. Ja. V, v, v danih razmerah je to pač tisto, ne? Da Ja, yeah. yeah. yeah, da mediji samo pač postavljajo realnost in je v kozi elektriko in televizije, do ljudina. Da je ne Da ne predrubačila. Da pač postavljajo resnicome. Kaj ste te pisati do ljudih premerih tega? ta druža, se medira, Ne menje, da teza, ampak da teza, Da je Odgovor temu je, če primerjate, pa če gledate, sem gledati primer rezultate za Uh, slovensko javno mnenje. Zaupanje v mediju, v medije, kaj rečete, v Sloveniji čist, k, me, je, je, je bilo rahlo presenečenje. Ne? Uh, februarski rezultati, pa če jih primerjam nekje uh, z 4 mesečnim obdobjem, za štiri mesece je bilo, uh, pa če vas vse vprašam, mislite, da je v Sloveniji visoko zaupanje v medije ali nizko? Je na besedne, sklepo, da je nizko, da <susik> uh, Neverjetno je, ne? Od ena Ne, od ena. In to je, to je bilo za me tudi šokantno. Zakaj? Zlasti po vseh teh razpravah o, o vplivanju na medije, o političnem, o gospodarskem vplivanju na medije, sem bil prepričan, da bo stopnja zaupanja zelo nizka. Na prvem mestu je predsednik Republike, ki se mu v februarju bistveno dvigne stopnja zaupanja. Na drugem mestu je Evropska unija in na tretjem mestu so mediji. Potem pridejo imam nekaj podatek, 3,2 od 1 do 5 ocena. Ne? Zelo visoka stopna zaupanja v medije, obstaja. Ne? Tako da, jaz sem tudi razmišljal nekako v to smer, ne? ampak jaz mislim, da v javnosti poteka nekak drugačen odnos. Ne? Nihče od nas ne bi verjetno zvečer želel gledati, ali pa ne, ne želel, jih ne bi gledal, če bi mislili, da je to, kaj nam objavljajo, ni res. Ne. Jaz mislim, da se to zaupanje, ki ga dobimo, ki ga ljudje imamo v mediji, oblikuje na podlagi tega, da so mediji edini tisti, ki nam pokažejo, kdo je tisti, ki zlorablja, povblastila, ki dela nepravično in nam kažejo za prstom tiste krivce. Nam jih pokažejo, edino na ta način. Na ko zvemo. Ne? Če, postimo, če odmislimo to, pač našo neposredno izkušnjo. Ne? In poleg tega, ne, ko nam gre že slabo, dobimo pa še eno bliž, to je pa bliž v smislu neke zabave, nekih sproščujočih ne, vsebin in pač tistega, ki je skren do tebe, pa te še potrepla po rami, ne, te potolaži, tistega ga ima To je pač neka moja ne boče, posplošena razlaga, ampak ne, tako sem se jaz razlagil, da ne vem, če imamo drugačno mnenje. Pa še medije to ne nekaj izpostavljajo, ne? da, da so gre za resnico, gre v tujima, zato da prinesel v nas. Posvežujo jih ob šest in v bosnih zvečenov, v 22. Let, ne? Oni so za nas tam, za nas delajo in je. In je nekaj tako, če, če se dovolj kratko nobi, to stane res. Ampak, če, če, če, če grem Če grem v, v smislu tistega, ne, iskanja negacije te trditve, ne, jaz mislim, da ta trditev drži. Ne, in ne samo jaz, ampak večina sociologov, komunikologov vsi postavijo trditev. Ne, mediji preko svojega dela, preko narave njihovega dela konstruirajo neko realnost, ki jo potem mi vzamemo kot tisto pravo realnost. Ne. Zdaj, ko smo vse naredili, ne vem, uh -huh. to ne Robert. Robert. Uh, doke, tukaj, ok. bela, ša, nekaj, se tega ne kaj me je tukaj je nekaj, ne vem, ali je to nekaj, ne to nekaj, Naš šah, na način računalniški. On je programiral. Mislim, <laughs> to lahko rečeno. Nekako, mislim, da je to vprašanje. Prvo vprašanje bi se v bistvu v takšni situaciji lahko postavilo, kako pa lahko umirijo, oziroma kako pa lahko potekajo tekovanje v računalništvu. No, zdaj za razmišljalo za nazaj tako tudi yeah. mnenje mnenjem da se to celo pa lahko, so familje, če ni prekomisto da šlo če, ali je bilo za kakšno tokovanje v šolski življenja ampak pa starge sem pomislila naj zavale zdaj recimo da je vzor perenso pečeno palačih morda nebi princip čistita to se ves direktna gas je blaamo neke sorodne socijalne to je običaj kako članice se se tam da Vtečen je po rečem, ki pa ne bi. Pravčem reči, da tudi zadnja javnost je, ker ni bila skonstruirana, zelo že dva dala, lahko da so mediji prehodno skonstruirali, ne, ampak v tem trenutku, ko je, je samo, a, so mediji objavili novice in poljske hitre demantirali, niso nič takega se ni zgodilo, da bi lahko rekli, da je zdaj so na medijskem konstruirali, da je ta bežna tudi. Ampak se da to boči samo, da je vse medijo, ne. Mediji ne samo konstruirajo resnico, ne? oni tudi določene stvari prenosijo, tako rekoč. Ne? Samo prenesejo novico. Ne? V tem primeru so oni bili samo na nek način prenašalci nečesa, pa zelo hitro se razvijajo. Vse imamo primer pač teh škodljivcev, uh, medijskih in recimo saks, ki namenoma ustvarjajo novico in jo namenoma posredujejo medije, ki jo v bistvu zelo ugrabijo zavitišče za vse recimo novico, ne? in se je gledal kot korejca, ne? on je dal azil, za vse je razponobil in v bistvu, da spozil tiste pogovor z novinarjem, da ko se na vse to, da on te vse izvažal v korejo, za pravo ljudem. In seveda so novinarji to pograbili ne? kot živo resnico in so ga raztrgali po mediji. Od tega pa ni bilo čisto nič, ker je bilo čisto izmišljena zgodba ki je namenom oklasira, namenom je ustvaljala. Torej Nasedli so v tem primeru, nekritično so nekaj prenesljstva, celo nekomemne so ustvaljali, se jo v njejo celo posledovali. Nasedli so, to besedno. Ne? To so eni taki primeri, dicemo. A In to je imenovali primeri... konstrukcijska ta realnost, ta primer? Prosim. Če bi imenovali to konstrukcijska realnost, ta primer? Ja, on je konstruirala, on je bez misti konstruktor. Recimo, kaj zamejo, ki so v Ameriti srečani škopov, pa si je v bistvu mobilna spobljednica. To je <gledaj>, znamen, da je v bistvu medniš nekaj. Za moj znamenj, ki je v žoper razhiriva delovanje medijov, ima oh, nek kritične prenašanje nekih novic. Ne? Zdaj ja, pa govorimo o tem drugih, o teh medijov, tako ni v bistvu novica, tudi ustvarjajo, tako rekoč. Ne? Ustvarjajo pa tudi po tem sistemu neke povezave, v ne? neki odnosov ali do politika ali do v bistvu Pa se kako ti je življenje uteženo, kako poteka ta no. mehanizem, da jasno razumeš, ja. da lahko pride do tebe? Da, se kako novina ti pošiljuje informacije, ki si jih politi želi, da pride do tebe. Ampak čisto kaj bi ti potreboval, recimo, da bi lahko si izkorišal svoje mnenje, recimo, v Beogradu, pač ko poročajo o slovenskem, ki je bil v govoru napučen. Se kako v bistvu po Beogradu ni bilo še enega televizijskega kamala, ki je recimo ena ena prenesla ta govor, ne. torej brez komentarjev, v bistvu o eni taki pač prekostruirane e, obike in bi seveda nekdo podlegalec lahko slabo pogled v to, kaj je on resnici povoljil, oziroma je dobro pogled samo tisto, kaj sem oni povedali, da bovoljil. In to je razlika. Tu v bistvu je medij konstruktor. V primer je medij konstruirajo e, resnico. Če, če, ja, uh, če grem še v obranjene svoje teze, da medij konstruirajo, pa res svoje teze, ki jo ima večina, uh, da mediji konstruirajo realnost. Iz celega govora, eh, vam konkretne primere, s katerimi se mi zdi, da se da dobro videti. Ne? Iz celega govora nekega politika pač se vzame eh, 20, 25 sekund. Novinar za urednikom sam odloči katerih 25 sekund vzame. Ne? Eh, že eh, od Regana, svetovalce, Regano, svetovalce je rekel četine rata v 25 sekundah spraviti sporočila v medije, ne delajte tega. Ne? 25 sekundih. in kaj se je začelo? takrat dalje se začne ta vizualizacija politike. On je pošiljal vredana za čelado delovskim rekelcom na gradbišče podpirati pravice delovcev. In je zrekel dva stavka, ampak tista čelada in, in majica je povedala več delovcem, kot bi desetminutni govor, ne? ki ga itak ne bi predvajal. In že tukaj, kater del izbereš? Temu se reče framing. Ne? Kater del izbereš? Iz Če, če boste, kolega lahko vprašamo, ne, a, verjetno dobivate povabila na številne tiskovne konferen konference ali pa vsaj tisti nacionalni veliki mediji jih dobivali, ne, in zdaj selekcionirajo med vsem tem, kam bojo šli in je že to konstrukcija te medijske realnosti, ki jo pa potem javnosti stjemle kot pravo realnost, ne. mi za ogromno dogodkov, ki, ki se zgodijo v politični sferi izvemo, ne izvemo, In je že to, da nam nekaj pokažejo in potem še znotraj tega vzamemo en košček, je ta konstrukcija. Veste da primere eh, za... Eh, kaj je šlo za korejo? Eh, ne vem, če se spomnite primer tudi potegavščine eh, iz Slovenije, komarji, okuženi za virusom HIV eh, na Ljubljanskem gradu, se spomnite tega. Eh, eh, pač šlo je za instalacijo, šlo je za medijski natek, ne, za trik. Na Ljubljanskem gradu je bila posoda, v kateri je bila vrečka za krvjo, posoda polna komarjev, na krvi gori je pisalo, da je okužena z virusom HIV. In tisti, ki so imeli jne, so dali roko noter, da so jih komari pikali, ker pač znanstveno je dokazano, da komari, ki pijajo in ki pičijo nekoga, naj ne, ne bi prenašali kri. Zdaj nekateri so dali roko unotr, nekateri ne. ne. Ampak potem kaj se je zgodilo? Ta, ta posoda se je čudežno zlomila, prevrnila in je bila novica. Posoda se je prevrnila, komari so šli. Enote policije, zakamufljirani oziroma v posebnih oblekah, so skakali po Ljubljanskem gradu in on reče, živim tam kilometr, dva, ne? še meni ni bilo tako najlepši da tisti komari leta. Čez dva, tri dni Ja, hitro sem šel obvrajt vklop, potem je ne, Čez dva tri dni, ne, je, je prišlo van, da je šlo vse samo za potegavšine, ne, nikoli ni bilo HIV pozitivne krvi noter, ampak zanimala jih je reakcija ljudi, ne, na to obvestilo, kako bojo reagirali, ne. Zdaj, kar se tiče tega, da novinari samo posredujejo to, kaj politiki želijo sporočiti, ne. Če boste to rekli novinarju, se upam trditi, da se bo, izredno ne strinjajo za vami, ne? ker eno izmed načelj, ki je, je načelo pač te kritične presoje in tudi ne, ne nazadnje. To je politiki, z to ročijo, novinarje to, kaj čelijo. No. Zdaj se da politiki, mislim, novinarje prenašajo. Ne, ne bojo nikoli samo preneseli, ampak bojo temu dodali tudi ali svoj komentar. Novinarji zelo redko delujejo samo kot prenašalci. S, Tega, če, če je za novico? Dobitco, ne, pa štose, ja. recimo, recimo, če misliš za novice, ne se če na televizijo, da komentiraš, več ni pa so se samo še iz Ja samo večina ljudi, tudi, tud bi informacije, ne, Prisnici, ne? Ampak Tuk, spet se izbira, kaj se prikazuje, to, katere elemente, dolati, se prikazuje, dolgi elementi, ne. Nekaj, sem to spomnil. No, Veseljamo, da je to našo gledaj več nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj, nekaj. da se to da se vse, da Problem danes je v vijeku, ker praktično se ožijo v smislu tega, kdo sporoča neko novice ki recimo kot objektivno ti pošleš v medij. In ponovadi danes je to industrija v tem mere, da pač vsak politik ali pa nekaj agencij imajo, te pijanovski agencij in tako dalje, ki, od katerih koli dobivajo te tako imenu objektivne skrka. hoče Hočem reči, manjka raziskovanjega dovidalstva, ki bi mogoče sodo ima tako bliko dnevnika, neko idealno bliko dnevnika. Vsemo, ja, pa je prav reči, pa nekaj se v nekaj predstavljajo to, nekaj predstavljajo v nekaj predstavljajo, So, ne zdi problem recimo tukaj novinasto po medijo in se vozdi problem politike recimo, ki verjetno da že oči 70% svojega časa na medijo vlastne lastne podobe ne? Ne? to je bilo to bistvo kako bi trebalo zdelati na medije pritisniti ne ki taker tak so bolj realne za velikije politične dansko na politike da začnejo pač ne z za lastno podobo ne? in začeti dansko oblikovati ki pač Isto, kaj bi ne politika bila v resmecistu službo. Samo to, ki prijde, če lahko sem skočil, da ja, je že dva, kad vigno lahko. To, do enega, drugega paradoxa, ne, da politiki to delajo, izgra, izgrajujojo svoj stil, dajajo spredje imič, lepe nastope pred ljudmi, za čelado na glavi, z, z tistim anorakom, zaradi tega, ker so v danih razmerah na nek način prisiljeni v to in na drugi, na drugi strani, ker ljudje v današnjem tempu življenja Uh, hočemo to dobiti zvečer v nekem uh, skoncentriranem izdelku, ki mu rečemo zvečer poročila, takrat se vsedemo. Mi nimamo časa sejti. Idealno bi bilo, ne, da bi se šli... Uh, sami svoj raziskovalce preverjali iz različnih verov, iz različnih medijskih hiš vsebine, ne? ker ne, ne na gotovite, da eno, eno novico lahko imate iz desetih kotov pokrito in jo tudi imate v številnih primerih, ne. Ampak zvečer se mi usedemo, hočemo to videti, politiki se pripravijo v ta šov, Na ta način, zaradi tega, ker nas tem pripričajo, ne, je že naša narava in to je pa tisto, kaj sem prej govoril o potrošniški mentaliteti ne, ko so, in pa o spodbujanju potrošništva, ne, ko so v, v, v 20-ih, 30 -tih letih so korporacije začele z proizvodnjo, proizvodno, zavvajanem tekočih trkov, za hiperprodukcijo ne, in takrat je bilo gotovljeno, ok, do sedaj, Ljudje kupujejo stvari, kupijo en par čevlov in jih ponosijo, dokih po, in jih, nosijo, dok jih ne ponosijo, ne? In korporacije so ugotovile, okay, zdaj ko lahko veliko več proizvajamo. Je naš cilj prodati ne en par čevlov, ampak je naš cilj prodati pet par čevlov, čevlov človeku majic in vsega ostalega, zamenjati uporabno vrednost za potrošniško vrednostjo. Ne? In s tem se začne izgradnja imidža. Delali, takrat se začne uporaba prvih javno mnenjskih raziskav. V gospodarstvu so jih začeli uporabljati, kako avtomobile prodati, kako uh, materialne dobrine kot obleke in vse ostalo prodati ljudem. Fokusne skupine, ki jih zdaj politiki tako na novo odkrivajo ne? Uh, in uporabljajo, so se začele uporabljati v gospodarstvu. Profilirati so začeli potrošnike. Ne? Profilirac so začeli, kaj gospodinje rabijo, ko in na kaj vse razmišljajo, ko pomivajo posodo. Ne? In so ugotovili, da razmišljajo na to, da bojo imeli, si izmišljujem zdaj primer, zdravo družino, ker bojo vse bakterije uničile. Naprimer, ne? In potem se oglašuje izdelek, ki uniči vse bakterije. Naprimer, ne? In to je, je, Takrat se je začela ta potrošnja, v, v spredje prihaja, Potem na koncu imamo svet celo do tega pride, da se ljudje identificirajo z posameznimi izdelki, ki jih nosijo. V pride življenjski stil nekoga, ki se identificira, ker nosi take hlače, ker nosi tako, tako majico, je zdaj pač v, v tej družbi, lahko rečem, ne vem, pomemben. Je, je, če gremo še naprej materialne dobrine in gremo povezati to z končni fazi z, z samimi znankami, ki so jih spromovirali, Ni več eh, najboljše biti eh, lastnik zastave, ampak je boljše, če imaš bmw -ja, ne, ker, ker so nas tako oprali, ker, ker je prišla v ospredje neka vsebina, ne, eh, ta vizualna vsebina, se je politika temu prilagodila, je, je začela kratke rešitve, kratke eh, lepe, eh, lepe, eh, lepe rešitve, eh, v, v sporočilih, ki jih zvečer vidimo, nam jih posredujejo. Mi v tej naši m, naglici, v temo, ko pač ne bomo posvetili nekoliko svojega časa, eh, analizi vseh političnih posebin, to pogledamo in potem se na podlagi tega stila odločimo, aha, ok, pač takšen, takšen. Je zelo poenostavljena po, po zadeva. Ne? Eh, ampak to je tisto, kar pač prihaja v spredi. Zdaj, preden pozabim, pa se vem, da, sem, da si ti za mano na vrsti, preden pozabim, samo še navezava vsega tega, ne? politika pa ugotovi, da lahko vse te elemente, v neki točki, ne? politika ugotovi, da lahko vse te elemente, ki jih je prej uporabljalo gospodarstvo, uporabi tudi sama. Če je gospodarstvo, če je korporacija uspelo profilirati gospodinje, ki želijo imeti detergent, ki uniči bakterije in so pričale gospodine, da ta detergent kopujejo, začenja politika v 60-ih letih za Kennedyjem ugotavljati, ali se da te mehanizme, družboslovne, raziskovalne mehanizme, to, kar ne nazadnje, jaz delam v svoji službi, uporabiti tudi v politiki. In od takrat dalje pride uporaba javnomnenjskih raziskav, uporaba fokusnih skupin v politiki. In zdaj, tukaj pa lahko naredimo dvojnost. Na eni strani imate politike, ki jih uporabljajo zato, da prilagajajo svoje politike javnemu mnenju. Na nam primer, Bill Clinton je meril in cilajo vedno na, na kupico, ki se reče swing voters, ne, tisti, ki grejo levo ali desno, eni ali drugi stranki, ki niso trdno jedro ene ali druge ne, in je prilagajal, eh, prilagajal svoje politike, politike, ki jih je zvajal javnomnenjskim raziskavam. Števine raziskave vsak večer so se delale klicarli so ljudi, merili javno mnenje in dopolnjevali to, enako velja za Tonija Oblera, dopolnjevali to z, z fokusnimi skupinami. V Ameriki se je nekaj časa govorilo, da soccer moms, mame, ki vozijo otroke na nogometne tekme, oblikujejo politiko, ker so bile soccer moms, mame iz, iz predmesti, hvala, ja, so bile tiste, ki so predstavljale veliko večino teh fluktujoče volilne mase in so bile tiste, katerim so oni prilagajali potem politike. Ne? Ker so ugotovili, ha, hočejo to in to, da bomo pa pač bombardirali v, v Afriki, ker hočejo biti pač ostre do teroristov, bomo bombardirali v Afriki kemično tovarno, ker je Al-Qaeda zraveni ne vem kaj. Zelo tako da. so šli. Da ne govorim, kako je v politiki pač pomembna uporaba besed, terminologija, semiotika, ne? Iz, iz besed, vsakič, ko so dajali plakate, konkretno spet za Bill Clintona, plakate so šli merti slogane. Ne? Kako ljudje reagirajo na kak slogan? Ne? Plakate so postavljali v, v centrih, ali je slogan tukaj, ali je tukaj, ali je tukaj, ali je tukaj. Ne? Kaj, ima, kaj ima največji učinek na ljudi? Ne? In to je ta povezava vizualno všečne politike, ki odzadej, pač zelo vsebinsko prazna eh, ali pa prilagojena zahtevami javnosti, eh, eh, eh, pač, ja, takšno je, no. kaj ne rečem. kaj si hote ti? Mislim, da se budeš odgledati v politike, politike, pač ja. in politike, ki jim tukaj Ja, da ti, na primer, in potem imaš Giden, spravi in potem imaš tiste politike, ki so, ki so lideri, ki so voditelji in sprejemajo tudi odločitve. Hvala, da si nasplošno. Razglaš ja? dvoje, In sprejemajo tudi odločitve, ki, ki grejo v določeni točki kontra javnemu, kontra javnemu mnenju, ne? ki nasprotujejo v določeni točki. Naprimer, če si izmislim primer neke nevšečne politike, v tem trenutku bi bila politika, neka reforma, naprimer si bom zmislo, reforma pokojninskega sistema, ki bi vsem generacijam, ki prihajajo v prihodnosti, na 20-30 let prinesla pač neko gotovost, drugačno sprememo in tako dalje. Daj, to bi bila tista druga politika, ker v tem trenutku bi verjetno vsi tisti, ki dobivajo pokonine, ostrovno splatovali. Je pa res, da tudi te ta drugi politiki, ki prevzemajo, eh, ki prevzemajo eh, vodenje, ne, ki so po giljensovih besedah lideri, uporabljajo, da treba je biti pošteni, a tudi oni uporabljajo javno mnenje in potem merijo, ne, kako te svoje v tem trenutku nezaželjene rešitve skomunicirati, spraviti do ljudi, tako da jih bojo podprli in pridejo zelo blizu že potem v njih ta drugih. Imajo sicer svojo vizijo, ampak imajo načine, ki so drugačni. drugačne. Ljubite mi rekel, da ne, ljubiranci sludijo v te druge politike? Ne, med prvi, definitivno. Ampak oni imajo agento, jasno, zaraj, ne? Realizirati vse, vse, javni servis, ne? Tukaj se to da pač, kaj bom prvi izraven, ko se je da bodo čim več pokupijo. Tako malo agento, sredijo cilje, Ja, mogoče, ja, sem, mogoče mogače, mogače samo, uh, mogoče samo prih, prilagodijo, pa z meritvami ugotavljajo, kako tebi in mene naj dva pripričati, uh, da je pa to dobro. Ne? Ja, ne, ker s tem v bistvu pomagajo nama dvema, na dolgi rok. Ja, jaz sem jaz da že veliko prevelzni prav. Ja, da je ta politik ne? tudi dober politik. Ne, ne definitivno. Mislim, ne, uh, po, po bistvu, to, kaj jaz razlagam, je stil politike. Ne? Uh, stil uporabe teh, vseh meritev in tega stil politike, to, kaj si pa ti spostavljajo, po v bistvu ideologija. Ne? Je, je, je odnos, ki je drugače. Ne? Da, ja, je vsebina tega stila. Ne? In imaš neko levega, desnega, kakršnega koli politika, ki uporablja ta stil ali pa ta stil. Ta stil uporablja uh, ta stil, kaj je vsebina Ja, jaz mislim, da, barne, te jaz mislim, da obadva, ja. če ugotovijo tudi preko direktnega ne, da ljudi nekaj drugega podpira, pa da gre v njim v korist, bo tudi tisto uporabljajo. Ja, nauke, ne prijmem. Ja. Oboj, oboj bo šlo skupaj. No, sem no, eh, ne Na oveh primerjih je na ovej mizi oseba, ki je hkrati efektivna tudi v politiki. Ne? Na eni proge mizi se pogovarjajo o problemih uh, koritih, cvetličnih koritih, a drugi se pogovarjajo o problemu medijskega manipuliranja. Ne? Ena novica je na, na poročini v prvi dve minuti in vsi zvemo sporočilo in gledamo v časopisih. Druga novica Pone. To je tisto. Medij zame nekaj zanovica za pomembno in če ti vidiš zvečerje v sedmih uh, dve minuti, da se o tem govori, to pa pomeni, da pri tem vres nekaj pomembnega, da so neki premiki, ki dogaja v odnosi skrbaško. Zato ti je odvarna programiza. En zavod, je bil, tako, tako ti je bil, tako ti je dano se tu programiza. Uh, Tudi to ta primer, ki si ga ti del, sem si jaz zapisal, ko sem bral knjigo. Uh, Zofine, nisem se jih uh, Ne, nisem se štev Zofine, Ljubince. Vse pa naštevko. Uh, mm, zdi se mi. Uh, piše o tem, kako mediji iščejo teme, ki niso dolgočasne, ker so pač prisiljeni v medsebojni ni konkurenčnosti. Uh, V, v tem cost-benefit tekmovati uh, en z drugim ne? in kako iščejo pač take teme in tudi posledično, kako politiki jim dajo take teme, ker imaš politike, ki organizirajo uh, uh, tiskovne konference v kuriti, ne pač verjetno večina izmed nas je ne bi organizirala. Ne? Nekateri pa gotovijo, da del ljudi pa želi tako, uh, tako politiko in jo nagrajujejo za tem, ko grejo na volitve. Uh, primer, ki sem si ga jaz raven zapisal, je primer, on sam razlaga, kako se Turčija in Grčija med sabo spreta za en otok, kjer ni nobenega naseljenega, kjer so samo skale, pride do tega, da oboje medijske hiše v obeh državah poročajo temu, ljudje začnejo posledično, po prvem poročilu, ker so šli Turki na ta otok kamni, so šli gor, seveda to poročajo Grki, Uh, Turki so nam vzeli en otok, ne? Ko, ko ti slišiš, da so ti vzeli otok, pa še to daš zraven na 500 let uh, okupacije, ne seveda pač čustva, te pošljajo uh, prvo svojo bojno ladjo tja, te pošljajo drugo bojno ladjo, ljudje začnejo nared in na vseh, eh, na obeh straneh, uh, se zakuha do tega, da, da celo ljudje pozivajo, da naj eni drugi začnejo bombardirati otok in strelati, ne vem kaj vse po tistem otoku. Ne. In ko sem jaz dobrodošel, sem rekel, pa evo, ne no, se sej, ni treba iti uh, uh, v Turčijo in Grčijo, imamo tle naša korita in je to čisti čist primer. Zadeva je zabavna, je, je taka, da ne privlači, ne Hočemo gledati, a, a ime uspel tista korita omakniti, ne. Ampak, če po mene vprašate, ne za, za moje življenje, za kvaliteto življenja vseh nas tukaj noter, tista korita nimajo nobene veze. Ne. In če gremo spet tiste medijski ne, ko pogledamo, kog Koliko pozornosti so pobrala ta korita, ne, napram koliko pozornosti bi vse ostale teme lahko dobile takrat, ne, če je te, ta korita ne bi imela. Vse tiste teme, ki bojo bistveno bolj vplivale na kvaliteto življenja vseh nas, ne, ugotovimo, ne, da je pa zelo neproporcionalno. Ampak, ne, spet, zanimanje javnosti za korita je bilo takšno ne, in ljudje hočejo to, to gledati. Ne. Mediji pa jim na nek način ponujajo to. Ja. Žal se za zavine, javna In prečnih pregavanja, ki predvjedanje s je, danes to, je nas, eh, vima, reč, ne, pa, reč, ampak, uh, To pa pomeni, da je zdaj To se ne strigam, da ta koli je ali moje, stavljeno doživljenje. Potrebovni poročenji vsekako mali. To je potencijal, to je potencijal, to je potencijal ko se nekako pojavile, recimo ta LTVO je objaval in Keto, ali se strinjate, da je potrebno v Znosnih s Hrvaško po razmišljati o vojašku v pojavi To je bila kena To je bila Keta na MC, center. to je ta LTVSki sreče, na tine tekstev. Jaz sem šokiran, ne, ko sem to preopravljal, da se je začelo rekel, v tem nekem banalnem, mislim, da se začnejo skupiti banalno, ne, na nekem banalnem premeru eh, uporablja tako kovarico, ki je celo v naših razmerah, nikoli ne je toče pova, da bi nekdo prašal, ali je že to argument ali pa je že to ta, ta eh, kako bi rekel, eh, delikt, ki je med nami pa Hrvaško pri, prišel do te točke, da, da, da že moramo začeti razmišljati o tem, da bi ta problem začeli reševati vrožje. In to se je dansko v tem premjerov zboru, sicer se pravim. Dlako je pol z neko realnostjo, ampak vseeno. In to se je izpoln tega vprašanja in celo vprašanje biti to in odgovori so bili se tako bizarne. Ne? 70% se strimljajo, da je čas <laughs> poseženo v <laughs> In, a, a, a lahko s, s, samo na to odgovorim, uh, oziroma dam s, svoj komentar. Uh, bizarno je to, da se nekdo to spomne vprašati, ampak se pripriča, da se to nekdo spomni vprašati zaradi tega, ker so to ljudje šli gledati in so želeli na to vprašanje odgovarjati. Ne? In problem vseh teh uh, uh, javnomnenjskih anket, ne? ki nimajo nobene metodološke uh, pa analitične vrednosti, ne? Uh, Damo meni, mislim, da je to vsakič, da ne? In potem, na eh, takih nastopih da vedno osebo, eh, ki, ki jo citiram, to je moja babica. Eh, in potem pride moja babica in mi reče, aleš, zakaj pa na trenjih eh, le kako ljudje mislijo. je potem neko vprašanje na trenih in ga ljudje podprejo tam z 60, 70% in ta, drug, ta drugega za 30%. Ne? In na začetku je to še, še, je, je še verjela dejansko, da je to odraz javnega mnenja v Sloveniji. Ne? In potem, ko sem mi razložila odspode, ti piše, koliko plačaš za en ta klic, eh, Uh, to so tisti, ki so klicali, nekateri lahko večkrat, enako tukaj na tele tekstu nekateri glasujejo, enako velja za ankete, mnenjske ankete o popularnosti politiko strank, vam lahko povem, ne, da v strankah obstaja ljudje, ki klikajo, ne, na črto klikajo, zato da dvigujejo rating določeni stranki. Ne. In če, če, če mene vprašate, uh, vse te, ankete in ve večjo pozornost dajo vsi tisti, jaz jim rečem, paranojični politiki, ki jih sprašujejo, ki so umenjeni v, v kjeren tistem vprašanju, ali podpirate tega ali tega, ali pa, da je njegov predlog tam notri, ne. Ker dejansko javnost, mislim, da razen tistih aktivistov, ki to klikajo, pa ki se čutijo dolžne klikant, ne, je mnenje čist drugačno. Konkretno v tem primeru, da si uprniti, ali bom rekel, srčno upam ni 70%. Ja to mislim, da to lahko vpliva na toje življenje. Če se zadeva res toliko izostris kakoz nekem banalnosti in osrač z lastrem nekega dela, kot je ta spalna volta. Ja, ja, ja, okej. To to to se tukaj tukaj se čisti njem, a Ampak v tem trenutku ta dogodek, kot korita, ki stojijo tam, mislim, bod da res nima vpliva na kvaliteto življenja vseh nas. Lahko pa bi ga imeli, če ratajo ta korita, Mal tako bomo rekel, lahko bi imela ta korita bistveno vpliv, če dajtejo to korita eh, v smislu Miloševičevega eh, pohoda. Eh, Niko nikod neče, sva, da vas tuče. Imamo ja, ja. podobnika, ki se je zdaj verjetna željiva za politiko. Eh, Tudi moja cena, ne, ja. Neko situacijo, ki je bom rekel, na trnih, ki je v medijih, ki je na pristranih. Mm -hmm. Daljna prilika, da se mi je to... Ja se ne srednjam z takšnim da je v obrčnem kjer, da se moram reči. Ker, mislim, da zdaj, ta primer se mi zdi dobro, če zanimamo recimo naše družbe pa teme, ki jih mi odpiramo, pa pogledamo, kako malo javno se zanima, nekaj je realnost, penudna ideološka, družbe, kar se tuče zavest, ki zanimame v ljudi, nekaj. Uh, in to, da pa neja srevaško, pa kak je ne, recimo bolj za nas, kjer stvari, pa se javnost bolj zanima. In tukaj, um, ni zdaj, da bi Ne, če smo na tamčni kraj teza, tem, da medije konstruirajo realnosti pomeni zato ker ta realnost že tu je, samo medija zbolj izkorišča v neki politiki za svoje namen. Teza bi država. če ta, da naša, recimo, si vsi zanimali za zabine, potem pa prišla nekdo, uh, s televizijo tijako bi skonstruirala tako da bi se ne nadam začeli zanimati za kvalitve, ne samo. To, če reči medije, ti nič skonstruirali, zato ker je nekaj žal, nivo zavesti že tu. Razen, ne, če bi tako prej se govoril, če potem razširimo teza, da se je 30 leti sveta v Ameriku začela načrtna in da so bi mediji zraven, koli ta teza ima, mislim, ima ta teza nekaj teža, reč pa ne, ne. Se pravi, koli je razširjena, tako ja, je ta ne, primer, tačni minorni primer, tu se vaško, pa to pa nič poma, ne kažejo, da bi se kakoli konstruiralo. Hvala, da so nekaj dodane, še malo bolje kinovine, da so nekako, veš, ena tema se povebne vrbe, ena časa vratna, da se naj ena časa, ena in vrhu pač, ena tema se da več, da se nije po manji, ne. Našim zato vidim, je časa, To je tema, ki bi biti zemljivati, to je bi biti Medija medij, Naša je da se to da se samo da je to treba več. Samo mediji vi, recimo, pa o na nacionalizmu, <that> po okay, no, je problem, da se Ampak da pa Samo, se in poanta je zelo dobra, pa mi daja misliti. Ampak je dobra v tem konkretnem primeru. Dejstvo je, rano je taka, da je zanimanje za nekatere teme takšno, zanimanje za druge teme pa takšno, ne. Ja, točo to, to je vprašanje, ali je že to v primarnem uh, konstrukt, ki je posledica in je mogoče razšelitev te teze dobra, ampak če pa se vrnem na politično realnost, ne, pa dobimo vse tisto, kar vemo v politiki, dobimo pa preko medijo in tam pa pride do, politič, do medijske konstrukcije. Ne. To širšo družbeno realnost jo dobimo preko socializacije, izobraževanja itd. itd. Ne. In v tej realnosti smo zdaj dani, Uh, ker je zanimanje za neke teme takšno ali zanimanje za neke teme takšne. Ni, niso zdaj naredili samo mediji, jaz si upam trditi, da so tudi mediji dali svoje zraven, ne samo mediji. Ne? Uh, za politično realnost, kjer pa mi večino stvari zvemo, ne? Uh, iz medijev si pa upam trditi, da jo pa skonstruirajo oni. Ne? In Problem rata, da rata nekaj konstrukt, ki ga mi potem vzamemo kot... kot uh, kot dejanski, kot, kot dejansko realnost. Ne? Lako jaz na to en, en kratno primet, če prevedem, čisto ne hetero. Uh, in sicer 20. stoletje je prijub, barad, porast tega PR in drugih zadev. Jaz majo vedno en drušen hobi pogotavljati čisto intuitivno koliko človeka je razuma je, bomo rekla, tistega zavesnika, koliko pa dejansko lahko pripisujemo te podzavesne pa vsakvančno slovimo. Ne? In nekako sem bil pripričan, da vrejtno to razmerje ne more biti skaj večje kot, recimo, 75 proti 25 v pricve, lepo zaveste. In uh, je pa hecno zelo lahko spremljam te psihohanalitike in takdaj, kot pač te oziskave, te sem vedno odlobe, vedno bolj analitične, vedno bolj so Uh, kar je rekel tudi na odsotnosti, na nek način. Uh, Ravno pred sem gledal, da so mislim, da danes tudi umirjeno, da smo se zraveni pogovarjali, tega čočka, Lekov, uh, enega glavnih, teho, uh, teho, uh, neho, kognitivnih znanstvenikov. Ne? In uh, zdaj je na no, primer, ki je bila ena podobna miza, ki je rekel, da je šokirala s to informacijo. Pa je seveda poskušal tudi tudi z nekimi v dokazi, da ka se poti razmedja pred in podzavestnjo, posti proti 2, podzavestnjo. In, in uh, skratka, na, 2% naše zavestne kognicije je tisto, kar nam ostane pri presojeni, priče so kar In ta informacija so seveda v 20. stoletju mediji, pa mediji so seveda samo nekaj vehicle, neko vozilo vseh sporočil, ki so nam izploh, uh, kaj se tiče. Uh, je dva tajznic reklame posredovali in jaz vidim tu res eno tako morje možnosti, kako je lahko prišlo do sanja v katerem smo trenutno, naj kaj se tiče hmm. neko zavesti protipo tega, kako delujejo. Uh, Čist kot upolnitev tega, um, jaz sem vrlo uh, o tem, kako sem začel uporabljati uh, uh, vse te ugotovitve, uh, iz psihologije v, v gospodarstvo, kako so jih začeli uh, vključevati, vse tisto, kar sem prej razlagal, javno menjska, raziskave, fokusne skupine in ostalo. Uh, in primer en, ena izmed tistih, ki, ki me je zelo šokirala in se se samo zasmojil, že v 20. dvajsetih letih, uh, 20 stoletja, so ugotovili, je bilo splošno Splošna naravnanost ljudi do korporacij, ki so se začele širiti negativno. Ne? In korporacije so že začele ugotavljati, da s tem izgubljajo svoj, uh, svoj potencial, in ideja je, kako zdaj to obrniti. Ne? In so, da na uh, ena izmed stvari je ta, da jih ljudje jemljajo kot sovražne, in so se morali narediti prijazne ljudi. Ne? Sledi. In tam se zasmajal, sledi že v 20ih stoletih akcija, da ne vem, je bil, pozavil sem točno, ameriška, ameriška ta telefonska kompanija, company, podjetje, no, ki so imeli slogan Najboljši sosed, najboljši, pri, ne, ja, najboljši sosed, zlo, zlo, če ne celo identično, Merkaterjo sloganu ne. Potem tem ugotovitev ne, de, ljudje postanejo negativno nastrojeni do delničarjev, do bogatašev. In prikažejo delničarje kot, kot poprečnega američana. Ne. Mama, z veliko kupico otrok, ne, ima v rokah certifikat, da je pravkar kupila delnice. Ne, proti takemu človeku pa ti resni, moški, šmiti. No in te metode so potem začeli uporabljati in so jih uporabljali v primeru Prve svetovne vojne, ko je bila javnost, ameriška javnost leta 16, striktno nastrojena proti vmešavanju Ameriko v Prvo svetovno vojno. Takrat so naredili prvo skupino, ki se je načrtno ukvarjala z promocijo in pa z analizo, kako spreobrniti miselnost američanov v podporo, da se vstopi v Prvo svetovno vojno. To ni neka uh, teorija zarote, ampak to je, to, to je, de, to je dejstvo. Uh, Meli so mrežo razvito, uh, prav dejansko netvork razvitih ljudi, ki so širili novice z, z nekaj vrste propaganda. S tem, da pač ta termin propaganda je rezerviran za neke totalitarne sisteme. Tukaj gre pa za, uh, se mu tudi rečejo, uh, potem ne, lepa, umiljena verzija, uh, ki deluje, se mu reče, pač odnosi z javnostmi. Ne? Da stvari zapakiraš, obrneš, Uh, no in takrat uh, leta 16 je bil eden izmed uh, pomembnejših v tej skupini je bil nečak. Ne, ne? vem če pač poznate uh, Bernays, no, spraveli, Evo, ne? Uh, na koncu celo takšne zasluge, da ga je sam predsednik vzel v sabo na podpis Pariške mirovne pogodbe ne, po koncu vojne. Ta isti človek potem postane eden izmed najbogatejših, oziroma bogatejših, ne najbogatejših, bogatejših američanov, svetuje korporacijam, začnejo, začnejo obračati pač ljudi, točno v kontekstu tega, kaj si ti prej omenil, podzavestnega, zavestnega, zavednega, Mene men je šokirala uh, akcija, ki so jo naredili, ko so ugotovili, kako pač uh, pripričati uh, ženske, da ne začnejo kodid v javnosti, če poznati primer, uh, no, pač, no, je da iskreno pa na ja tako in šlo je evidentno pač se dokazuje v arhivih se mi je vse na so se ti arhivi prvi da da Se če greva na drugo svetovno vojno, kjer pa se naredi klukca, ne, je to, da so sami američani vedeli več uru naprej m, za napad na Pearl Harbor ja, in ga niso preprečili, ker so pač potrebovali nek, nek jasen no, signal. Nek, to je ne, po, po, po dokumentih je poklukano. Ja. Ne, Ne, te stvari so zelo tag, reko zarot je zmenila pa tudi e, stredajo, to, to, to zdaj ne verjamem, da to je senzor v BTC stoplici, ampak to so stvari, ki bi najeti komenc. To se je zelo dobro pač prelomna, preko nekih tako je pač prelomnih dogodkov, da pač pač se v pristanišču In tudi reakcije so vedno potem približno iste. In reakcije Najde se nekoga, pokaže se na njega, mobilizira se ljudi v podporu... Tudi primero do klube so potem kasneje raziskovali dejansko te zadeve, pa se je tudi nekaj tih primerov zelo dobro opisanih. Dejansko je šlo za kampanjo njožkega časopisa, tudi tudi lasnika tistega časopisa, ki se je prav želel, da grejo na halano. Ja, nekostne to pač z pač ne, so neki zrave celo ne, in se bi medno pos, po, poslikali, ne, da so takoj lahko objavili v svojem časniku, in da ste neki, ko že lahko imeli dovolj prostovoljcev za intervencije na kubi. Ne. Ja. Da, ok, ne, za, če recimo vse to radnosti, pa se zdaj zelje, pa ta rešenja nahleza, to, to je težo reči. Načele, na primer, ampak se izdipa, da ni tak, recimo, ne da se ti poglede, da je zelo malo oni. Se pravi, je vse ena opozicija, ker je vse interneta, pa tokih filmov, ne te dokumentarce, pa turističnih skupin, pa neki veliki opozorili, to tako, mogoče pa ni na vse način funkcija in realnostne medije, da ne uspe je zato ker so ljudje zdaj vedno bolj izobraženi in se opirajo na našem To je politike, politike narediti, da, da se zavere, da manipulacije. To, to zado se sicer ne morem čisto konkretno strinjati, koliko si sami politiki to želijo, ne? ampak vse ono prvo pa drženje celo stvar, ki jo jaz vidim kot neko svetlo točko na koncu. Ne? Če dan konkretno primer Slovenije, Pretem sem govoril o tem, da pa imaš 25 sekundne iseke, ki kjer novinar izbere, kateri izsek bo vzel. Ne? Mamo že uh, internetno uh, televizijo, kjer so posnete celotne, v večini celotne tiskovne konference in če kdo hoče, čeprav problem rata v tem, da v te časovni naglici mi tega ne delamo, ampak če kdo hoče, lahko dobi tam vsaj celotno konferenco, ne samo neki sek in lahko vidi, zakaj se je nek politik zauzemel. Ne. Ampak spet, kot sem rekel, časovna naglica, to moraš delati, pa še vedno ne, so samo izbrani dogodki, ni, ni vsega, ni, ni celotne. Tako na pa se... No, konstrukcija tega točno o tem, se je da vaš posameznika, ki dejansko ni raziskovalec, ki ni tisti, ki je tako radoveden, da bi dejansko Kaj se do našega dogodka tiče? Ta dogodek bo pokrit, če zdaj govorimo o tej medijski pokritosti, bolj kot kjerikoli drugih sklaka. Dal bo recimo posnetek v audio obliki, zapis bo ga na RTS, u bo posnetek sklaka. Ta stvar se bo slišala, se bo videla. Tukaj, razgovor z predavateljem, ne vem, vse živo. Skaj, ko se vse nekako sodi, te bo zdaj vprašanje, ali pa tudi drugi straj publika, ki bo ta pogodek uh, spoloho opazila, ali bo spoloho opazila. Tudi mu tisti aktivisti, ki mu boče brzka, neko, bo opazila, ta posnetek tega predavanja tukaj na, tukaj tukaj pa na voljo, ta zapis v ciljegu o nevenonem časopisu, je nek poseben sej, ki ste mogoče bi napisali v tem objavljenju nekem vlastiva ali kakorkoli, ali ga bodo prebrali tu je mislim, da je tisti problem. Ne? Skakaj, kas, imamo pravzaprav res čudovit čas, ki je, če se jo praktično mm -hmm. meša ogromno. Ogromno tistega, kar je jaz to poprečen, več poprečen gledalec, konsument ne dobi. Ne? In to je problem. To razmerje pa verjetno 1% proti 99. Kaj 1% tistih, ki danes si lahko zamljajo čas, ki si zamljajo čas, ki mogoče predelajo, preverijo, poskušajo, raziskujejo, proti 99. In konstrukcija realnosti se zgodiramo pri teh 99% ne? in to je... Tudi, če še imaš tisti procent, ki ima to možnost, da ima pokrito vse, ja. kar se dogaja, ne vem, kaj ti tam to cen Če, če smem samo navezati, ker, ker se zelo strinjam s tem, ne? Uh, ko pa so volitve, ne, ki pa danes so tist način, ko se mi odločamo o tem, uh, kako bo nekdo pač na formalnem nivoju še vedno uh, odločajo o stvareh v družbi, v rejenosti. ta formalna politika, ko pa so volitve, ne, gre pa tudi tistih 99 in 1% na volitve, če grejo, seveda, ok, pusmo za na nadvoljivno vdeležbo, opada. ampak iz tega nabora dajemo ven. Ne, in odločitve, uh, ki jih ljudje sprejemajo, so narejene na podlagi tistih 99 plus 1%, ne procenta. Tistega, kaj ljudje pregledajo, kaj preverijo, je v zelo majhnem obsegu. Ne? V, večini, v večini na podlagih nekih instant novic brez nekega širšega raziskovanja. To se upam pač tvrditi. Ne, ne, ne me za imperične podatke vprašati, ampak ne, to pač je realnost današnja. Ja, ja sem rovben članik da, tem, da se v tem, ko se podrebalo člake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 Zanek tega, ker vse eno nekako brendu zaupajo, ne. Zaupajo temu, če pa, če pa je državnije, temrej, če je toliko časa dela in je pa tak razvivalno poročanje, ne, medtem ko ta indinidija, ne, ki je pa malo vice enkrat na štiri dnji gor, potem niti v mojem jeziku, pa ne vem, kaj je tudi sicer se se poroča, pač so nekako rečni življe, spet grejo, koliko ne ne. Uh, tudi raziskave, ki so jih na, na nivoju Evropske unije, da mediji, če govorimo generalno, pa če vedno smo govorili danes o medijih kot, kot celotnem sklopu, med njimi moramo razlikovati. Ne? Ljudje največ in najbolj uporabljajo uh, televizijo. Še danes še vedno klubi v internetu najbolj zaupajo televiziji. Ne? Uh, in najbolj vpliva na, uh, na naše razmišljanje, na naše informiranost, televizija na prvom mestu. Na drugem mestu so časopisi, potem pride radio, je pa res, da v spredje prihaja internet. Ne. In temu so se prilagodile pa tudi vse večje medijske hiše. Zakaj imamo 24tur.com, zakaj imamo dnevnik.si? zaradi tega, ker pač se je to začelo odpirati. Ampak spet prihaja samo do podvojitve nekih stvari, ki jih si že dobiš nekje druge, pa jih dobiš potem še, še, še tam. Ne. Spet. Ne. Zdaj, če bi, bi hotil tist procent, ki smo ga mi dva imeli v mislih, ne, bi mogu iti brati vse časopise, bi mogel biti analitičen, bi mogel brati zraven še raziskave, bi mogel prebrati še kakke kritike, kolumne enega in drugega. Ne. Zdaj pa, kdo pa ima danes zajt vse to delati? V bistvu situacija je tako bizarna, recimo jaz, ki se recimo skuščam na ta poskušam te informacije nekako preglejavati jih, memorizirati, kakor je ih potenzorom, opažam da imajo odločne nameljice, in to je res nevjerojatno nek ciklus. Ciklus, da se recimo čez čas spet za nekimi drugimi imeni, se spet odbrnejo, postanejo, veš, kaj bi rekel, evolvirajo, ne? ne da se zgodilo nekaj novega, ali da se informacija dejansko samo transformira v smislu, ali ti si? Ne vem, to ne vem, ampak, ukretno se da vodo. spomnim na zadnje, to, kakaj mesec nazaj, je zaokrožnja vlica omosečen moškem iz Hanzosa. Tukaj, da je še en moš, ki se zažal, da ne zelo so. Ista novica je recimo, kakaj je pol leta prej, s tem, da je bil tisti iz Bahaja. Pa, pa sem šel za delo in nastavno preverjati, da je National Equair, kaj to novice spravo v, v mediji, in da je šlo za tipa, ki je spod bil za ene tretje države. In da potem so to novico, vsi ostali mediji, ki bomo nekako se zavolvirali o to, mm. da je postala, uh, ne vem, zohaja, zato skrka. To se pogaja. To samo en primer, v, mislim že več primerov, ko se zavoljala ista zgodba ponovi ampak se ciklično ponavlja na vem, pol leta, eno leto, kako koli. Cela zgodba, ki se je ravnosti do takšnega, da ga če se potem evolvira skozi, skozi leta in in se ponavlja in se ponavlja. In se ponavlja, mm. in se ponavlja Misliš, da to je to res nek trend, ki, ki se dogaja, ali je tako mogoče... Jaz povem čisto banalno, kaj, kaj je, kaj je bilo meni. je velik čas zbrskajo po spletu, oni bojo meni vznikujejo te rovice, ki so tako spletne, ne? In spohle pogleda datum, a zanimljiva rovica, bo mesto pokljeno gor ta pobere z enega velja, gre na, ne vem, po leta kasneje sve amenjajo študenta, ki to dela, pa ni spet brskajo po, po, po letu in spet naredi na eno drugo verziu, sem tudi zazanimljiva, pa tudi objavljena. In to sem tako delali, Sim, to je vse moja izkušnja, no? da sem jaz na traks, ki tega dodevali, oziroma vse krati se mi ujedev. Jaz še dam primer uh, tistega računalniškega prvaka. Uh, ko sem brskam in gledal šlanki, sem ugotovil, da je pač en članek napisala moja kolegica. Ne? E, sem gotovil se dve leti potem in tako sem dvignal telefon in sem vključil in se rekel, jaz da povem, ne, kako vas je tip nasral, ne, ti si bila, v prvem dnevu, ko so pisali članke, o temo je bila ona zraba, ne, ti si bila ena iz mednovinarki, ki mu je nasedlja, ne, pa rekel, ja, veš, kako smo naredili, pač na STA je bila objava, mi smo se sklicevali na STA, v bistvu vse, kam je takrat uspjelo, je to, da je pač v okolo obrno STA, ne, in zdaj, v tem preverjanju novic, uh, ne, Zanesni česar glede tega, kar ste to vprašali, Vem, da je bil po teh 14 dnevi, ko se je ta zadeva začela dogajati, pa ta primer je mogoče en uspešen, ker to je pač primer, ki se je razkril, da, v smislu da se je to tlevaro. Se saksi javno, ne? Ja. In je pač šlo za to, da je bil to, da bil to namerno provaralo naših medijev. Što se bil v temu, da ko so mediji ugotovili, pa še zdaj ne vem, ali je šlo za to, da je tip se enostavno izpostavil sam, ko ne vem, da se pač pa izpostavil. Ali je danes pošlo, za ta umetniški projekt? Ne, što se v tem v Saks opisuje gor na svojo internet strani, točno ta primer. Ne. Po enem tednu so začeli slovenski novinari povezovati to zadevo, iz kaj so začeli nekoga, ki poteguje novinarje za nos. Ne. In so najdi njega, tega Saksa, ki je hodil tudi po Sloveniji ne. predtem. za Alkalajem ste delali pač različne, različne projekte. In so začel napiljevati, da je to pa itak šlo, da je Saks zraven, da je šlo itek v kombinaciji, za skupno početje, ne? In potem v tisti točki pa jih je začel Saks vrteti in tudi no. sam piše, da je začel, nikoli jim ni rekel, da je to naredil, nikoli jim ni rekel, da tega ni naredil, ampak komentarje dajo, ki so bili pač takšni in so 14 dni vrteli potem, da je on zraven. In še tudi v naših glavah, ne, še jaz sem mislil, ko so ta primer raziskovat, ne, sem mislil, da bi bil zraven. Ne, v bistvu jih je samo zavrtel, da tem na koncu so gotovili, da ni imel nič. Uh, od tiste točke, ko so ga začel povezovati, je on pač vrtel v, v krogu. Uh, Samo je, potem to sam. Sam je spravil, uh, naredil je lažno internet, takrat, uh, dobilo še štipendijo. Uh, S tem, minister... je to, namenom, je šlo, za... Uh, na koncu je potihno, no. uh, pa... ja, na koncu je potihno, no. uh, Ja, okay. On ni imel, skupaj, ker niti umetniških umetniški, menijo, umetniški, če Ne, to gleda. Mislim, okay, ne vem če bi bil ne, gal, ne more vedeti, ne vem če bi bil primarni motiv koristiluje, ampak uh, ne ne ni, ni, ni bil, ja, ni bil uh, ni bil umetniški. Se rekel, ne, <laughs> ja. ja, ja. Je pisal ja. Drug tehnik, Deronte, se je bilo drugih tehnic, recimo, za delo prek osemi, ali tone eklipse, recimo, se zadeva, kako se formacije, recimo. To ne za umetniški projekt za Izgubljene ljubezni. Ne izgobljena dajla, vezni, Aha, ne. Da to pomembne, ker v bistvu to prije do napake, ne prije do napačnega tromačenja. In so ti, pod sprčtenim ne so zbrane ljudke njeni bivši. Ne? In konar zdaj v bistvu, ima ljudje insea, in vse, je bilo intimno izpovez, ki v bistvu nima do tega veze, zazdreva raznoveno, v bistvu zazdreva pač po po pač neko to, pač podobno, In zdaj, je reakcija, se super takratira, nekako, ne. V bistvu seveda, jaz to bilo malo znameno tudi to formo ne, ampak, V osnovi platforma niso do mene veze zdaj, nekako mi je zrebal, eh. ne zanimo, kakoričko recimo. Ja, ampak ni bila velmo, tam je korac uh, za, za... Ja, taj je pa zdaj sprožil. Oni so obadli to, in so sprožili ja, na... Ja, ampak prvi, da ne podnega, kaj so oni videli, ampak tega, kaj so brali. Aha. Oni so sprožili v bistvu v obadbo, na v osnovi tega, kaj so na mediji videli. In to je tista stvar, nekaj, kaj... Taka v intercepacija. Bistvu, tista visto bistvu, odmoč pa šibkos medijo v tih konstrukciji recimo ne, je pa zdej tu spet na novi preizkušnji. novi recimo, tu smo prej pač govorili o vprašanju svode o nekega pač požalje nastene lahko zdaj govorimo to o napačni pačne o pa dojemanju, nekaj bojemanja nekako spet povzroči lahko ne pa več izena pa še mislim da za se je ura Ja, da bolj še, da, ja, skrinjaš ja. vse. Bo dal, dal, misljal za tukaj, što je čas in tako, kaj... v bistvu smo vzpravljali, ker ja, se nadaljško zgodijo, ampak... Uh, če mene vprašate, sploh v takih manjših skupinah je boljši takšna debata, kakor pa da jaz tako uh, predavam nekaj in vas uh, z dolgočasem do konca, uh, ne dobim niti vašega mnenja, se mi je boljši na ta način. Stvar, ki, ki bi jo še samo Uh, povdara, pa jo dajem mogoče čist v kratko razpravo ali pa, če imamo še tako časa, v razmislek. Uh, ena izmed posledic, vse nekak smo se tako na okoli dotaknili stvari, ki si mi hote omeniti, določen del smo pozabili uh, oziroma ne, ne bo znesel, ampak ena izmed stvari, ki bi jo pa res še naprej, je ta posledica vseh teh sprememb, o katerih smo govorili, uh, sprememb v politiki, sprememb uh, V, v sami družbi je tudi omik uh, uh, ljudi od institucij, ki predstavlja to formalno politiko. Konkretno uh, se to kaže v primeru upadanja volivne udeležbe. konkretno se to kaže v upadanju zaupanja v politične stranke. Če greste gledati v Sloveniji, uh, politične stranke uh, so tako na koncu uh, institucije, ki jim ljudje zaupajo, za njimi pride še crko in potem je pač se nikaj neha. Ne? To je po meritvah javnega mnenja. Pred njimi imate vlado, državni zbor in tako dalje. Politične stranke, ki po našem sistemu predstavljajo ves, ne? mi volimo dejansko sicer volimo poslanca in pa politično stranko v našem sistemu pač, ne? in predstavljajo to našo edino ves, ki jo imamo, če odmislimo pač oblike neposredne demokracije, kot so referendumi, in državljanske pobude, je ta edina ves, ki jo imamo na teh 4 leta ne, na vsako na politično olimpijado. Ne. In v te institucije a, ljudje ne zaupajo več, na drugi strani se celo volitevno delijo več, a, ampak napačno bi pa bilo reči, da pa je politična, a, politični aktivizem, politična pletenost ljudi v opadu, ne. ker na drugi strani prihaja pa v uspon, Delovanje temu, kar reče BEK, so politika. Ne? Se pravi, delovanje v področju, ki ni formalna politika, ki ni formalna uh, uh, politična stranka, ne? Uh, ampak je naprimer to. Ne? Uh, delovanje z odpiranjem javnih razprav, uh, za mene je to tudi pisanje blogov, ne? če hočemo nekaj novega dať zraven, organiziranje protestov in tako dalje. Se pravi, ljudje so aktivni politično, razpravljajo v političnih temah. Ne? Uh, se podmikajo te formalne politike, od uh, strank, od volitev, od tega, kar predstavlja neko formalno politiko za njih. Moja razmišljanje gre v smeri zaradi tega, ker, uh, ker je tako neopravičila, tako zlorabila njihovo zaupanje uh, in ni uresničila uh, pričakovanj, ki so jih ljudje imeli, ne? Uh, da so se umaknili od njih in so se pač dejansko izolirali. Zdaj ne vem, kaj, kaj vi mislite o tem. Uh, prav smera so se v teme, ki jih, uh, kjer lahko sami naredijo več po njihovem mnenju, uh, kjer lahko kvalitetno je pripomorajo, uh, tam so pa izgubili pred zaupanje. Ja, pač nekrati za je, ki je vi. Je vodeleš prav, že 56% na Ne, uh, ne v, uh, v vseh raziskavo sem, uh, sem gledal raziskave, ki so se pojavljeni v medijih negacije, uh, trditve, da... Uh, Volivna odeležba in pa politična participacija ljudi da je v upad. Ne? So bile negacije te trditve in podajo se primer Španije uh, in pa uh, Italije, Italije ampak v času teh prvih, ne, zdaj leta drugih. Ja, dve leti nazaj. Ja, dve leti nazaj. Ampak, če spremimo, da tega te diha nekaj, vsi tudi odjele, ki to počnejo, uh, mi so negirali tezo o realnosti. Vsak To ja, Tudi se strinjam s tem, da ni nujno. Da da ne boš, da ne boš, ne ne ne Verjetno ni pozitivno, če rečemo, da je realnost konstruiranja. Ne? Samo, da ne bo negativni predznak pri tej medijski konstrukciji realnosti. Ne? Da ne bo a priori, da je vse, kar je prikazano, ki je konstrukt, ki je medijski konstrukt, negativno. Ne? Jaz ja, ne ne ne? Če je. Če je a, zato pa sem rekel prej, Časno objektivo nas časnične zmisle. To bi mogoče smo povedal tako črto postvariti, da ne bi poslušovali. Zdrav, da bi odnos politike ne, do medijev je kako ustvarjanje konstrukta. Ne, ne. In tudi novinarji, ki so v odnosu do tem na nek način, mm -hmm. pač za to za Ne, ne moramo pa reči, da so mediji kot celota, pa da vse kaj kot ima servirano konstrukt. Zmed so sigurno bistvo, objektivne zadeve, pa to je res to podobo politika, ki ga vidimo, recimo danes je politik filmski gralec, ne? neuspešni filmski, mislim, da je dnešnji ki je bil filmski gralec, nekaj poprosim, ne? mislim, izbrud uh, gobernetva, bi lahko bil filmski gralec, recimo, pri nas tomo situacijo izbirali, izbirali, izbirali nekaj do pa, pa manjkenov, recimo, Kolejno, potom, to, možno, to, to so v bistvu nepreberne situacije za izbiro politika, recimo, smo znotraj seveda so konstrukti, To je to, to, to, to. Sigurno je ta zadevo, da tu mediji in politiki v bistvu, konstruirajo to uh, realnost, ki nam jo dajajo. Ne, ne moram vse reči, da v bistvu, ni novinarji v zmenski, ki pač, tem obitno skrutuje in tega daja nekje druge pač, uh, podobe, ne? hmm. Kako je točno tvoja teza? Recimo? Če bi rekel, srednja teza je to, kaj bi povelo? Odviste, na kaj želiš, da se ne našem? Recimo? Osebno teza bi bila ta, da danes ljudje svoje politične preference oblikujejo na podlagi tega, kaj zvajo iz medijev. Ne. Uh, tukaj postavim piko, ker drugače ne morajo, na, na podlagi informacij, ki jih in dodajajo svoj premislek, ne. ampak primarni verj informacij, na podlagi katerih grejo potem na volitve, na podlagi katerih volijo. Kakršne koli politike, ki jim potem sami, ne, ki se jim nim zdijo blizu, ali so to tisti, ki so bolj populistični, manj populistični, ki zagovarjajo tako politiko drugo, ne, zberejo jih, te, te sodbe so naredijo na podlagi tega, kaj izvajo iz medijev. Je res, da potem še predebatirajo to v svojih krogih in tako dalje, ampak primarne informacije dobijo iz medijev. To je primarna teza. Zdaj se mi da ja. je potrebno kaj so mediji. Ali je medije poljevodski ali mediji uh, parada, ne mm -hmm. uh, to je znamenjivo, ali medij internet, ali medij straharsko glasilo. Ne? Uh, to, ne Ja, ker če je vse to medij, ja. uh, potem tudi to, da ljudje ne vodijo na politve, ne? je mogoče rezultat uh, ne vem, zredlosti marketiške družbe, ne? ki je naredila politiko tako dolgočasno, tako uh, tak, uh, neprimerno zakupiti, da ljudje reč ne, kupuje, ne? se je našal za nas. Kaj? Tujo da, za nas. Se kaže, da je bilo samo premdo da nisi za če pobotavimo kajto, če zamenjimo kaj so mediji, no naj postajajo bolj specifični. lahko vprašanje z medijo, kot Zdaj se skušam kdo je bil, pa, žal sem pozabo avtorja, uh, definira medije, kot tiste, ki ti dajo neke, neke stvari, ki so vezane na, na, na nek medij, s katerim ti transportira neke nove informacije, ti prenese neke nove informacije in pri tem izključi, naprimer ščever pa se potem že ne morem več strinjati, ne? izključi predavanje, izključi gledališke igre, oprne predstavi in tako dalje. Ne? mis pozaboval sem ja. gledališče se postrd glezo glezo pravim da se s tem že ne morem več strinjati, zaradi tega ker eh, gledališče je bilo v 18. 19. pa opera je bilo cenzurirano ravno zaradi tega kar kaj so prej s kolegom govorila ker ljudi niso znali pisati in govoriti in so preko eh, govorice znali pisati niso znali pa brati. Eh, sem eh, in so zaradi tega hodili gledati predstave in so In so se pač tisti, ki so predstavljali oblast, bali, da jih bo na teh predstavah shujskali proti njim. Mhm. In so te predstave cenzurirali, dve obliki cenzure. Tako ja. in cenzura same igre, da si mogo da celoten tekst in uh, cenzura na ta način, da so nekateri, samo nekateri dobili dovolenja. Ne? Ampak ok, če, če me vprašaš, uh, obstaja nek, mislim, uh, uh, da je petrokotnik, uh, v katerem razdeli medije noter, oziroma v katerega da medije, uh, in potem imajo različen vpliv na nas, ampak definitivno televizija, radio, časopisi, uh, internet, uh, knjige, filmi, še skotnik, ja, zdaj pa, kaj notri daš vse to, in njih imaš nekatere, ki so informativno naravnani, in nekatere, ki so na mene zabavni sibini, ampak tudi zabavni ti, v sem prej rekel, primer, devinčeve, tako da ne, tudi zabavni vplivajo na tebe. So naj mi glede v bistvu vansploh objektiva na koncu konca, tako če je možna objektivnost, vse ni možna, ampak tečno, vedno je počleš, pa ho znamen pa, ne? pa selekcija, Zato pa vsi rečejo, da, da preko medijov je možna konstrukcija. Preko medijov poteka konstrukcija realnosti. Toč. Se strinja. Tudi vi, ne na zadnje. Ne? Kot novinarki ki delate znotraj neke organizacije, prinesete svoje sodbe. Če boste pisali komentarje, je vaša sodba. Izberanovic je vaša sodba. To, da ste danes tukaj, je sodba vas, urodnika, kakor gorkoli. In zaradi tega govorijo o temu in ta, ta teza ne bi bila kot terjena, ne? da gre za konstrukcijo realnosti. Zdaj, da se mi je realno komplekcijati, recimo, če ono vime, pa zdaj, je zdaj tukaj predavanje o nacionalizmu in veljih, kot on reče, koliko okay, je to je bilo, pogovarjali so se o tem, pa nekako misenične eh, zmisli, ne? da smo se pogovarjali, recimo, na, prav se si zmisla, da smo se, tukaj pogovarjali, kako bomo priprotapili in bilo pravo. Če on pove, kam se je tudi resnici zagavljali, lahko bilo kajčno, da obvetijo nisli. Zdaj ni treba vsako točko montaže, kar da care se careje se bejajo. se je to ničin tako kje drugi je, na kakrem sestanku, če je točno to. Vlako uh, rečemo, da zato, je objektivno zato, ker je se je zdaj tisti, govorimo, je malo zofijnih, sam ne njegova da je to sporočilo je prazno se da kolega čez drugo, ne, da je tekst, s katerim bi se vsi strinjali, ja, ne. Ampak še vedno, če, če greva gledati, je to en dogodek med vsemi dogodki. Ne. In ja, potem v tistem dnevu, v tistem času ko bi brali Bi bilo pa 10 drugih dogodkov, mogoče so zdaj še kakšni drugi zafinili, ki se po počutju danes zapostale, ker niso dobili pa niti enega novinarje niti ene objave nikjer, ne. Aha, je za Se nas da ima politika ne, a se ziso se rozpila na leti, sem mislil, da dobro studijo, način se Kaj sem skrimil, kakaj vrti nekomski, nekaj sem evropski izpoliti, kako vidijo skupaj, nekako se pogovarja praktično zelo pomembne stvari, nekako. O tem mi zvemo na ta način, ne? da so imeli skupno večerjo, skupno stikanje, vidimo, nekako. In to je to. Ne? In to je tisti 25 sekunt, in to je postuh. O nič nismo ozbegli, kaj so govorili, nismo ozbegli nič o sklepih, čisto podpoljno na nič. To ravno teh 5 ne vem, zaprti oni slobi so bili, lahko so se pogovarjali, da se niso pogovarjali, imamo pojma. Mislim, v bistvu, še nekaj gledali v da nekaj ne ne? še en, drugi do. In seveda, zdaj kar se videl, tam so bili, čez en mesec pa spet bili na njih drugi drugih kjer bistvo, ali, Ste... ja? Ja, je isti postajte, ko ne? Ker v lahko stojijo, pač pa ki isti, ne? se samo na po V da je ne mogoče spriti to objektivne Mm -hmm. Pač nas tudi zanima, da ta njegova teza resnična, da poskušamo napadati, zdaj zunaj potuje, da mu pomagamo, kajti ne. Pravo je mm -hmm. uh, novinar, vedno isto, se prezadeva, da se prizadeva, da bi to, kar je v uh, tistem trenutku zgodilo, kar je bilo relevantno. Vse smo morali rejali, da se pa to dogajalo, da se novice v bistvu samo še reciklirajo. Tako je Boga prej povedal, in v bistvu se je oba to rekla. Uh, To je pa žal, Predem preden mi koncentracija pade. Ja. Uh, jaz se strinjam, da lahko tist del vaš, ko ste ga povedal, da pa rečemo, če se upošteva uh, etika, kodeks, novinarskega dela in tako dalje, da se najde tekst, O temu današnjem dogodku, ki ga kolega napiše, pove, ki ga bomo vsi, ki smo tukaj bili, podpisali in rekli, ja, je res, je objektivno poročenje. Am, ja, ampak eh, hočem biti pa en korak nazaj, hočem biti v širino, ne, pa če stopim na ulico, je to samo en košček spet vsega ne, in zato pa rata konstrukt, ne, Ker bo spet samo o temu ne bo pa v drugih zofilnih, ali pa v drugih zadevah, ki so se pa danes dogajale. In jih ne bomo zvedeli, če, če ne bo nekdo o njih pisal, če ne bo nekdo o njih poročal. Ne? Ker, ker je pa to, to je pa praktično nemogoče mogoče. Vsem dogajanju, ne prestano, vseh sestankih, vseh vzadjih. Ne? Mogoče mi spustimo ljudi sem in se so zravem, ko se pogovarjamo in najdemo tak tekst. Cil politike in pa interes politike pa ni najde takšnega teksta. Ne? To, to sem rabili mogoče. Kaj, kaj je naloga politika Kaj, kaj je naloga politika? Ne, ali ne? Ne, jaz ne moram, jaz ne moram reči, me ne voli ali me ne voli. Ja, Kaj bi jaz, kaj bi jaz naredil, tako bom rekel, kaj bi jaz naredil od nekoga? Ki, ki predstavlja politika in se odločamo temu ali ga bom obkrožil ali ga ne bom obkrožil, ne. Za politike, potem če sprejmemo je teza pa takšeroma na meta res, kadar je za okay, koi prvo kaj, kaj bi jaz naredil in kaj se mi zdi da je naloga politika v tej sferi noter, ne? je, da naredi vse kaj v njegovi moči, da se omakne van in ne vpliva na medije. Moja teza, je bila 2005, ko so bile razprave o referendumu RTV, da se ne da predlog, kjer se politika popolnoma, ne društva, ne nišče drug, politika se ne popolnoma omakne ven in se ne da določen del univerza v svetu, svetu RTV-ja, Uh, določen del se ne da društvom zaradi mene, če se jih naredi ne vem kakšen nabor, uh, fluktuacijo itd. Ne, se pravi, prvo politika ne se omakne uh, in pusti medije, da kritizirajo mene, kogarkoli drugega. Od medijev na drugi strani uh, pa pričakujem, da bo pisali v novicah tako, kot smo prej rekli, uh, da, da se bomo vsi, ki smo bili na temo dogodku, strinjali, da je se to zgodilo. Ne. Ker na primer konkretno sama dan primere, ki sem jih sam lahko že občutil, ne, uh, da bi nekdo trdil, da sem jaz tukaj pil pivo. Ne? Vsi, ki smo bili tukaj, smo videli, da sem jaz popil to vodo, ne? Ja, primer. ne? E, tako da, to, to, je, to je prvi korak nekoga, ki hoče v tem delati. Kaj bi pa jaz eh, pričakoval, pričakoval, predem bi šel, ali pa preden bom šel, eh, svojo preferenco, dati pa obkrožiti nekoga, je pa to, da ga javnosti si tem da ga javno so vsi tisti, ki imajo možnost, temeljito zaslišijo o njegovih osebinah in ga potem držijo za besedo, če je v globo kaj, pa potem tega ni držijo, je žal, žal, tukaj sem zelo kritičen, do trenutnega sistema, ki gre od francoske revolucije naprej, možno potem, eh, je možen popravk napake še le če štiri leta, ne? Ampak, ne, to naredi, če ga ne moreš osebno izprašati, naredi, izprašaj Vsebino eh, eh, programa, vsebino ki jo ona ali njegova skupina, stranka, kdorkoli predstavlja in potem na podlagi tega se, se odloči. Uh, vsak izmed nas pa naredi uh, osebno izbiro glede na, saj jaz mislil, glede na predvsem na okolišče, na kjer je bil socializiran uh, in pa se odloči. Ne? Misliš, da je bilo, ki je boljšče ne samo kretem na voljo, pač za svoj mandat, kot včutnik? Časa, bože, ne jaz pa drugo, en drug predlog, ki ga dam vedno, ko me kdo tako vpraša. probleme v teh mandatih, ker težko narediš nekaj na dolgi rok, ne? ker potem, če bi bilo na dve leti, bi se še, še bolj skoncentriralo čas, še hitrejše rešitve bi se iskale, uh, tempo bi bil še večji. Ne? Jaz kjer vidim ve, veliko prednost in tukaj pa problem je v temu, ker politika sama ni zrela, je v temu, da se spusti uh, odločanje, predvsem na lokalnem nivoju, eno stopničko nižje odločeni ljudem. In primer, ki ga dam, je primer, da sem hodil po enem nizozemskem mestu in v tistem mestu mi za Boga ni bilo jasno, kako da je lahko ograja eh, okoli vrtca, kjer so bila najlepša igrala, eh, tok visoka. Ne? In sem hodil po tistem mestu skupaj z, oni pač, rečmo, kot četrt, župan četrti, eh, policist, eh, Ta županj, eh, ni politično izvoljen, ampak je imenovana funkcija, eh, policist, eh, pa še neki pač, uradniki eh, ne, z občine in pa skupina raziskovalcev. In jih vprašali, če mi nekako razložijo, ne, pač pri nas, ne vem kakšna je logika v Mariboru, v Ljubljani, eh, ograje v vrcih se višajo, ne, zaradi tega, ker ljudje hodijo noter, razbijajo eh, in uničujejo pač, vrtec in se zadržujejo in je ljudem tom In so jih vprašali, čemu je štos, ne. mi Na primeru tiste ograje ne, so mi razložili en pristop. Ne. Eh, Ta četrt je dobila, in pa občina je dobila možnost eh, prijav, eh, organizirali so se in so dobili možnost prijav eh, določene projekte za razpis evropskih sredstev, za evropska sredstva. In so naredili tako, da so vse ljudi, ki živejo v tisti četrti, izbrali v eno ogromno telovadnico in sem jim povedali, delali bomo to, pa to. Mi vam damo strokovni support. Ne? Denarja dobite toliko. Ideje, stvari, ki jih želite imeti, pa vi povejte, kaj hožete imeti. Ne? In so ljudje, primer, dva mala fanta, ki sta videli v Amsterdamu eh, skatepark, sta hodila od do vrat, imela račun narjen, koliko pride za to, da jim zgradijo skatepark, nekih neki 20 tisoč evrov, naredijo take in take rampe, in če bi ljudje to podprli, in So se na koncu skupaj odločili in tist, tist eh, vrtic je bil z tega denarja narejen. Eh, ko je kdo začel razbijati, je sam policist rekel, če je začne kdo tukaj razbijati v tem vrtcu, iz vseh bajt ljudje norijo, ker je to njihov vrtic. Ne. In tu jaz vidim rešitev. Ne. V temu, ampak to, to, to pomeni, da tisti, ki sprejemajo politične odločitve, morajo imeti uh, drugačno razmišljanje, ne. da spustiš. Uh, ideja je, terja, terja samo nekaj, ne terja, ta ideja terja to, da tisti, ki imajo decentralizirano centraliziran, moč odločanja na tem nivoju, ne spustijo to eno stopničko nižji. Sam to. Ne. Zdaj, tukaj je rata problem, če, če, če pa sem bil tudi sam sebi hudičen odvetnik, ne, pa sem spodbil to tezo, če grem na višji nivo, ne samo na lokalni. Ne. Rata problem v točki človekovih pravic, nastrpnosti in tako dalje, ne, ko bi pusto vse pač iz, izvan kontrole. Ne. Ampak na nivoju življenja tega, kar v fazi primer vrcev, igral in tako dalje, ne, je pa to tako izvedljivo a, takole. Ne. Ja. To varnem, ki ima služuje, ja. varnem, je uradno, ki me da se sam ne, ne sebi če bi imel da bi bil ima 500 tradicijo, zadelno, ne? časov, recimo, so imeli nekaj, vi čisto nekaj tuje, kot je sistem. Ne? Če on vključuje precipitacijo, recimo imamo katoliške izključevali, preživeli, kot je rekli, na koncu restavracije, da ima vse države članice, tudi rekli, da so odpirajo, pač v Škotsku in v razvito toleranco, v bistvu tudi zaradi vseh teh zunanjih izhodišč, ki so jih morali razviti v nekem obdobju, da so hočejo preživeti. To je en tak vpliv, ki ga je težko v bistvu spremeniti. Prav so danes tudi njihove občine v arhitekturi staube same, ne, popolnoma drugačne, recimo našim, ne. Tam si dejansko da so čim bolj dostopne ljudem, Če vam dan sem še primer, potem mogoče zaključim s tem primerom, ne. Uh, Nizozemski primer se do uh, 11. septembra uh, Potem mu več obveščevalne službe. Preč takrat, tiskaj je bil premijer, mu niso več obveščevalne in povarnostne službe pustile, ampak do takrat se je vozil z biciklom od svojega doma do železniške postaje v Amsterdamu, potem pa z vlakom od Amsterdama v Hake uh, upravljati svoje delo. Ne. Zdaj, ali si kdo predstavlja v naši družbi, da bi to tako izgledali? Ne, ne, jaz si ne morem. Uh, ta enakost, skromnost. Neizpostavljanje z, z velikim premoženjem z dobrinami ne? je no, pač pri njih. To sem imenč, da če, če v točk. Ja, smo tudi mi. Ja, tudi možno. Ja. Ja, pri nas je, je ritma, to prej prej ritma, ne nisple, sem se bilo <laughs> Uh, jaz, pa, jaz, zdaj mi je res, je da kolega, mi je dal misli, enega izmed predsednikov političnih strank so pred leti vprašali, ga je vprašal novinar. Uh, pa takrat novinar je imel korveto, uh, oziroma če voditelj je bil, uh, pa ga je vprašal, zakaj se ti voziš uh, zafičotom in potem je ta odgovor, zakaj se pa ti vožiš s svojim. Ne? Pa sta oba dva nehala, ne? ker je šlo za imič. Ja. Uh, Zdaj, jaz sicer ne vem, je šlo v tem konkretnem primeru za, za imač, uh, ampak... ...poznamo ne vem, da ja, je na koncu koncu. koncu ampak, če pa celo življenje tako imač... ...lako uh, nemizatora. Uh, ja, ...in ne potem že to, uh, in je potem že to uh, ne samo imač, ampak je uh, življenjski stil... Uh, ...se pa strinjam z njim. Ampak, jaz mislim, da kaj češim... Ne, zdaj, edino, kaj se čuta, rahlo uh, Rahlo dolžnega vam je to, ker sem vam obljubil, pač uh, rezultate raziskave, uh, o, gre za to evropsko-družboslovno raziskavo, s katero se lahko vidi, kakšen delaš ozorcev uh, je reprezentativen, kakšen delaš uh, mladih, šel sem čez neke osnovne analize, nales, kakšen delež mladi, še, mladih je volil leta 2004, katere stranke, kakšen delež mladih je leta 2006, ko so bili ti podatki zbrani, naklonjen različnim strankam. Potem naredil sem tudi analizo, kakšen deloš po starosti imajo stranke v svojem članstvu. Potem nekatere primerjave so naredil tudi za priseljence in tako dalje. Če kdo želi, lahko magar pošljam HTML ali pa se ga da kam zraven ali kako. Ena izmed upask in ugotovitev, ki pa se meni zdela tako, sploh v kontekstu Maribora, prahlo zaskrbljujoča, pa je ta, ne, da od leta 2004 do leta 2006 uh, delež tistih, ki so leta 2004 v Mariboru volili uh, SNS, če govorimo že o nacionalizmu, uh, do leta 2006 tistih, ki jim je ta stranka najbližje bistveno narastel. Ne. Uh, to pomeni, ja, in narasto je predvsem uh, med vsemi strankami je deloši mladih, ki podpirajo stranko, narasto najbolj pri SNS-u. In to je nek trend, ki govori, mogoče tisto še najbliže, kaj ste vi umenili, o širši konstrukciji v neki družbi, ne samo prek medijev, tudi ne na zadnje vzgoji, v in v samo ostalem, o celotnem dogajanju, ki v družbi poteka. In to je neka stvar, ki je za mene no? Ne? Pač politika, ki, ki postavlja plakate, ki poziva jih puškom in s plesom, politika, ki ureja, ki ureja romsko problematiko z dvema členoma, politika, ki, ki, ki je sovražna, ki je hujskaška, je pač problematična. Ne? In ta dobiva predvsem tisto generacijo, ki mi, se bržimo stran, ne, ampak in na nek način pripadamo, dobiva vedno večjo, ali pa za tist, med tistimi, ki prihajajo za nami, dobiva vedno večjo podporo. Tukaj tuk je nek, neka stvar, ki bi se mogel uh, v družbi zamisliti, pa mogoče kaj probati pokorigirati. Zdaj, to je Čez... lepo zaokrojeno, ja. ker je to bil ravno motiv tega, kot se mi danes pripravljali tudi Majo za, za to temo. In predvsem, da si pohodljena, hvala, hvala.